Lep pozdravom, se je skupaj v imenu Hrvim Ketice. Če ste tukaj pričali, v bistvu, prvo poravanje našem zgodanskem ciklusu, ki smo bo dali naslov, celeno cikluso v prv v, v glede na ta situacija in je, da se je doprejo že klinec, iz Filozofske topteke v, v. Hvala za besedo, ne ste se tako odzadnjo sedli večina, ker mislite, da bom govoril, kaj takega, da tako, da se čim del od mene, ali mislite, da bom tako na glas govoril? da opozarjam, da bom govoril bolj potihem in da pa od odzadnje na lastno odgovornost. Zdaj, eh, jaz bi se najprej zahvalil za povabilo, jaz sem nazadnje bil gost Zofijenih ljubincev pred šestimi leti. Takrat je bila tema, o kateri sem predaval precej lažja, sob opera. Eh, zdaj, to, da je danes moja tema resnejša, naslov sem dal družbena perspektiva onkraljivičarstva, To, je moja tema dan sresneštva, to seveda ni samo posledica tega, da je te za nič. In da je zlasti mladina ne gleda veliko. Skratka, gotovo so tudi objektivni razlogi kriza, ampak en subjektivni razlog je ta, da zadnja tri leta drugemu letniku sociologov na uh, Filozofski fakulteti v Ljubljani predavam uh, družbene spremembe in razvoj. Se pravi, to je v bistvu nekaj, kar me bolj zanima kot pa televizija sama na sebi, ali pa njene kulturne forme. Zdaj, da se ukvarjam s to tema, mislim, da jaz tudi iz mojih kolumn mladini, tako da, če jih dobere redno, danes ne bo izvedel nič posebno novga. Uh, mislim sem, da bom povedal isto poanto, danes bolj zaokroženo, ampak se bojim, da mi to ne bo uspelo, da bom povedal če mogoče bo razvlečeno, ampak to te sami sodli. So Mogoče je dobro, se še to, da povem, moje stališče ni stališče uredništva mladine ali pa kakšne stranke. To bi sicer ne bilo samo ob sebi jasno, ampak danes ni več samo ob sebi jasno. Tudi to ni. Ne? Skratka, kar ponujam ni en političen program ali platforma, ampak razmislek z neko podlago, ki je delama sociološka, deloma zgodovinska, deloma tudi filozofska. Seveda pa ta moj razmislek hoče biti političen v enem širšem pomenu besede političen, namreč tistem, ki se navezuje na grško besedo polis, ki ni samo mesto in ni samo država, ampak je skupnost. Skupnost družbene reprodukcije, skupnost, ki skupaj premišlja, kako se organizirati. In to ne samo zato, da bi preživeli, preživeli znajo vsa živa bitja, ampak da bi živeli dobro da bi živeli življenje, ki ga je vredno živeti. Zdaj začel bom za par ključnimi pojmi in jih bom poskušal malo zgodovinsko umestiti. To so pojmi levica, levičarstvo in kriza. Pri vseh treh je bistveno, da jih ne kot etikete, kar počnejo politiki in mediji, ampak da rekonstruiramo držboslovni pomen teh pojmov. Še to nam lahko omogoči razumeti, zakaj je vladajoča raba teh pojmov tako zelo utesnjujoča in se upira pameti na mesto, da bi omogočala mišljenje in delovanje. Levica v političnem pomenu besede ima jasen zgodovinski izvor. Zgodovina pojma Levice je zgodovina sodobnih družb od francoske revolucije 1789 dalje. Levica so bili najprej v generalnih stanovih v prvi skupščini, tisti, ki so sedeli na levi, in so zahtevali, da je revolucija dosledna. Zami je to pomenilo, svobode, enakosti, bratstva, tega zakaj je šlo pri revoluciji, ne more biti, dokler imamo kralja in dokler država ni ločena od crkve. Potem se seveda ta poem zgodovinsko spreminja v 19. stoletju, Ko kapitalisti kot vladajoči razred spodrivajo plemstvo, se pojem levice zakomplicira, ker dobih hkrati dvojni pomen. Nasproti konzervativnim strankam, ki podpirajo plemstvo in cirku, so levica liberalci in zmerni demokrati. Levo pa so zdaj, se pravi v prvi polovici in sredini 19. stoletja, radikalni demokrati, socialisti, komunisti in hmm, tudi anarhisti. Njihovo skupno politično stališče je, da pod, vladino, da pod vladavino privatne lastnine enakost pred zakonom doseže francoske revolucije, upravičuje in omogoča naraščanje družbene neenakosti, zaradi katere večina ljudi dejansko ni svobodna, bratstvo v taki družbi pa je fikcija. Ta program, ki je potem program raznih različnih levic, program uresničevanja ciljev v francoski revoluciji v svetu, ta program do danes ni bil udejanjen, Program svobode, enakosti, bratstva in ostaja naloga uma, kot bi temu rekel Kant. Kot sredina se od tlej predstavljajo tiste politične sile, ki dejansko zastopajo kapital in družbeni status quo, Medtem, ko Levico zaznamuje želja po radikalnih družbenih spremembah, kot v dejanjenju vrednot francoske revolucije. Torej, velja povdariti dvoje. Prvič, socialisti, komunisti, anarhisti in naprej veljajo za Levico zato, ker ustrajajo, da francoska revolucija ni vzpostavlja neke trajne, še manj pa pravične oblike družbe. Mogoče in potrebne so radikalne družbene spremembe na vse odprava kapitalizma. Značilnost radikalnih družbenih sil je radikalni politični program, ki je v vseh primerih kljub velikim razlikam v vsebini in v predlaganih načinih, kako to vsebino uresničiti, tudi pozitivn program, to se mi zdi vredno podarke. Pozitiven program, družba, v kateri se lahko vsak v polni meri uresniči kot človek. To je prvi del teh, kar, tega, kar je treba povdariti glede. Levice. Drugič, v zoženi predstavi vsakdanjih spodpadov med strankami v polju parlamentarnega pluralizma, pa je levica drugačen pojem, kontraren pojem. Se pravi, vsebino tega pojma odločilno zaznamuje zaprt odnos do nasprotja desnice. Tukaj uporabljam levico in desnico, pač jaz bi rekel, napol v, v narekovajih. Ne? V tem zaprtem odnosu para. Nasprotje levice ne določa njena pozitivna osebina, njen program, pač pa nasprotovanje desnici, ne glede na program ene ali druge. Med tema dvema točkama je dialektična napetost. Aktivni pol v družbi po francoski revoluciji in revolucijah, ki so je sledile, vse do oktobrske revolucije in še naprej, celo do recimo vietnamske vojne. Aktivni pol so bile sile, ki so hotele uresničiti neuresničene obljube buržoazne kapitalistične družbe. V dvopolni, podobi družine, pardon, v dvopolni podobi družbe so bile sile za spremembe nujno dojete kot levica. V primerjavi z njimi so obramba doseženega ali poskusi vrniti v preteklost, avtomatično bili dojeti kot desni. Skratka, v političnem teatru para nasproti, kar je evropska uradna politika še danes, se politična nesoglasja neizogibno kopičijo na levem polu, kjer se zauzemajo za spremembe, medtem, ko silam statusa, ko avtomatično pripade bonus, da so sredina. Kdo je desnica, je določeno v relaciji do levice. Če se imajo zagovorniki spremiv vsi za levičarje, nasprotujejo pa se glede prihodnosti, potem drug drugemu odrekajo, da so, levica, da so levica in se pošiljajo k hudiču, se pravi na desno. Desnici ne treba narediti nič za to, da velja za desnico. Zlahka pa velja za sredino. Dovolj je, da najde in prepove vsaj enega desnega ekstremista, pa je že desna sredina. Najresnejšem ob družbene spremembe v 20. stoletju, v oktobrski revoluciji, dolgujemo konceptualni razmik med komunizmom in levičarstvom. Tu moram narediti rah uvinek. V, v Sloveniji, kot veste, je komunizem spet nespodobna beseda. Če rečeš, da si komunist, je to hujše, kot če v crkvi recimo, govoriš nespodobno besede Fuk, Kurc ali kaj podobnega. Izvirno pa so sveda gibanja za skupno lastnino produkcijskih sredstev in za razdelitev dobrin po potrebah vsem ljudem taka oblika opora proti družbeni neenakosti, eh, ki pač obstaja posod, kjer eh, temeli huda neenakost na privatni lastnini. S tem nočem reč, da, da ne more temeljiti eh, družbena neenakost tudi na Političnih ali pa verskih kriterij, ne samo pravim. Tam, kjer temelji na privatni lastnini, imate komunistične gibanja. Skratka, komunistična gibanja v tem smislu, kot sem ga omenil, za skupno lastnino produkcijskih sredstv, za razdelitev v dobrin po potrebah, ne, pač so starejša od kapitalizma in jih tudi ni konec, odkar so ekscesi Leninističnih, Stalinističnih, Maoističnih strank diskreditirali ime komunizem nasprotno. Zdajšnje naraščanje neenakosti spodbuja gibanja za preseganje kapitalizma, pa čeprav ta s komunizmom 19. in 20. stoletja nočjo imeti nobene povezave. Bistveno za Marksov koncept komunizma je, da gre za gibanje, ki razrešuje protislovja, ki jih v svetovnih razmerih poraja kapitalistični način produkcije in se z razvojem kapitalizma zaustrujejo. V marksistični perspektivi je komunizm samo tako družbeno gibanje, ki je sposobno združiti vse napredne sile družbe, da iz podjarima kapitala rešijo napredno družbeno vsebino, to pa je razvoj produktivnih sil človeštva, in da to vsebino naredijo za pozitivno vsebino življenja vseh članov družbe. Zato Brecht ustraja, da komunizm ni skrajnost, ampak je sredinski. Zato je Lenin namenil ostro kritiko ljevičarstvo kot otroški bolezni komunizma. Ljevičari so tisti, ki so zase prepričani, da so naprednejši od drugih. Zato silijo gibanje za družbene spremembe v nepremišljene in neupravičene poteze, ki jih družba zavrne in ki zato družbene spremembe odvračajo in kompromitirajo. Tu povzemam Lenino ostališče, s tem mislim nadaljujem, bi rekel, s svojim, recimo, izpeljavo. Levičarstvo je torej posebna vrsta politične zavesti, političnega prepričanja. Če se imam sam za levičarja, so moji pogledi, nazori, program bolj napredni od drugih. To je elitistična in izključujoča zavest. Pravi levičar sumi druge levičarje, da niso pravi levičarje. Potencijalno, če bi sprejeli njegove ideje, bi lahko bili pravi levičari. Kolikor jih ne sprejemajo, se jih razkrinka, da niso tisto, za kar se razglašajo. Zato je levičarstvo autodestruktivno. Obenem levičar vedno govori v imenu vse levice kot te potencijalne moči, ki si jo zamišlja. Kot vrsta identitete se levičarstvo na miselni ravni vzpostavlja razmerju do nasprotnika. V realnem političnem življenju pa se levica razkraja v serijo raznorodnih odnosov z desnico. Odnosov, ki segajo v nekih pa od podreditve desnici iz domnevno pragmatičnih in trenutnih razlogov do načelnega zavračanja in izstopa iz polja parlamentarizma, ki ima lahko kljub svoje da vidimo, s popolnoma radikalni drži v zadnji konsekvenci popolnoma enake posledice to, da je obstoječi svet popolnoma tak, kot je bil. Da bi razumeli, kaj danes pomeni levica in levičarstvo, torej treba poznati in razumeti zgodovino teh zapletenih razmerij med političnimi projekti preseganja kapitalizma v Evropi 20. stoletja. Socialne države na Zahodu ne bi bilo brez zmage bolševikov v oktobrski revoluciji. Bila socialna država namreč je kompromis med kapitalom in delavskim gibanjem, na katerega je kapital pristal iz strahu pred revolucijo in pred komunizmom. Razkol med socialno demokracijo, ki je od oktobera 1917 pa vse do 60 let prejšnjega stoletja v svojem programu še imela komunistični v narekovajih program podružbljenja lastnine in komunistični spet v narekovajih režimi, ki so v državnih rokah centralizirali lastnino in odločanje v lastnini, ta razkol je bil še zmeraj razkol med dvema različnima projektoma trajne preobrazbe kapitalizma v pravičnejšo družbo. Erozija pojma levice v obdobju od 60 let do danes se opade z odpovedjo večine političnih sil, ki so se imele za levico trajni družbeni preobrazbi in se s sprejetjem kapitalizma kot horizonta politične domišljije. Upoštevajmo dvoje. Najprej to, da je levičarska kritika komunističnih partij in socialdemokratskih strank v Zahodni Evropi, pa tudi v Jugoslaviji, v 70-ih letih se je še razumela kot novo levico, se pravi kot pravo levico. Kljub temu, da so v 40-ih letih od takrat večinoma sprejeli kapitalizem in parlamentarizem kot obzorje svojega delovanja, se večina izmed njih še vedno identificira kot levica, vsaj osebno, vsaj intimno. Večinoma se njihova agenda skrčila na libertarno nasprotovanje nacionalizmu in šovinizmu in na obrambo posameznikovih pravic in svoboščin. Socialno državo pa častijo bolj kot abstrakten ideal, kakor pa da bi v svojem programu bili sposobni argumentirati, kako lahko socialna država preživi v družbeno-ekonomskem okviru, na katerega pristarajo. Levičarska identiteta je v Evropi danes obrambni mehanizem v psihoanalitičnem pomenu besede. Prikriva nemoč levičarske pozicije in izgubo družbenega smotra in se oklepa nekega videza. Kaže namreč prijaznejši obraz od neoliberalističnega. Zdi se mi, da je Žižek rekel temu kapitalizem s človeškim obrazom. Leda Žižek v svojih analizah naredi neko Ko analizira levo liberalno stališče, ga se suva kot multikulturalistično ideologijo. Sam se ob tem na tej izresni ravni deklarira za komunista, medtem ko obzorje svega političnega razmišljanja še vedno razume kot levico. S tem pravzaprav prikriva, da je naslovnica njegove kritike de facto levica. Njegovo sporočilo pa je na vse zadnje, da se mora levica med liberalizmom in komunizmom odločiti za komunizem. Sporočilo zamuja, koliko se je levica v Evropi že odločila za liberalizem. K temu pa, so v Sloveniji nema, k temu pa je v Sloveniji ne malo tudi Žižek. Tisti intelektualci slovenske levice, ki so v 70-ih letih delali tribuno, problemi razprave in časopis za kritiko znanosti, so bili na prilomu iz 80-ih let z nekaj izjemami intelektualna gonilna sila liberalno-demokratske stranke. Torej stranke, ki se je izrazito profilirala kot liberalna. Torej kot stranka, ki sprejema kapitalističen družbeno-ekonomski okvir. V zahodni Evropi se je levica, povedano na kratko, pustila kupiti kapitalu, natančneje pristala je na to, da bo v globalni delitvi dela, ki je zagotavljala prilivanje denarja in moči od nerazvitih držav k razvitim, zadovoljna s drobtinicami in da ne bo nasprotovala družbeno razdiranim, izkoriščevalskim, za ljudi v ljudi oblikam, v katerih kapitalistična akumulacija provira v Azijo, Latinsko Ameriko in Afriko. Socialna država v Evropi je temeljila najprej na zgodovinskem kompromisu med kapitalom in delom po oktobrski revoluciji in drugi svetovni vojni. Kasneje, po 1989, pa na hegemoniji zahodnega kapitala v svetu, oziroma je poskušala. Leto 1989 je Levica pretežno razumela kot znamenje, da se popolnoma odpove preobrazbi v kaj drugega. Tretja pot Blaira, Giddensa ali Habermasa, nikoli ni bila kaj drugega kot ideološko upravičenje te odpovedi, ki odmisli globalne ekonomsko-politične temelje zahodne blaginje in si rajši zamišlja idealizirano podobo družbene harmonije v razvitih družbah, kar je v bistvu adaptacija socialdemokratske vizije harmonične družbe, komunistične prihodnosti na kapitalistični horizont današnje družbe vendar z odmišljanjem realnih pogojev prosperitete Zahoda. Neoliberalizm je ekonomsko in ideološko okolje, v katerem je globalni kapitalizem z odprtjem velikanskih novih zalob po delovne sile, tudi intelektualne in raziskovalne delovne sile, dejansko spodkopal konkurenčnost privilegirane evropske delovne sile v primerjavi z Azijo ali Latinsko Ameriko. Vzhodna in južna Evropa sta pri tem samo tisti del Evrope, ki je bil bolj ranljiv. Vzhod zaradi tranzicije in razprodaje družbenega bogatstva v prihodu v kapitalizem, jug zaradi klientelistične, neracionalne, zaostale variante, nečesar, nazunaj podobnega socialne države. Levica je v Evropi sprejela padec tako imenovanega komunizma kot konec utopi in ni upazila da ni več zgodovinskih pogojev za družbeni kompromis, ki mo pravimo socialna država. Levica se mora oklepati za zastarelih znamen različnosti od desnice, podedovanih iz minulih družbenih bojov, na primer partizani in domobranci, in pa pretežno površinskih znamen različnosti od desnice, kot je na primer enačenje levice z urbano kulturo, enačenje desnice z podleželsko kulturo. Ta znamenja različnosti vedno slabše prikrivajo, da ni glede družbenih perspektiv med strankami, ki v parlamentih zastopajo Levico in drugimi, pravnobene razlike. Zato nadaljnje obstoj nasprotnih blokov Levice in desnice v Evropi in v Sloveniji služi samo interesom vele kapitala, saj ustvarja vides izbire tam, kjer je ni. Zakaj je to bolj prezredene Levico? ker njeni tradicionalni voljivci in voljivke pričakujejo od nje spremembe, ki jih po tradiciji obljublja. Desnici tega ni treba, ker nikoli ni obljubljala drugega, kot tisto, kar že je, ali pa je bilo v preteklosti, dokler nam tega ni vzel nekdo drugi, ki mu moramo zdaj vzeti nazaj, da bomo tisto spet imeli. Sodobna desnica namreč že dolgo ni več preprosto zastopnica privilegiranih. Že čas po francoski revoluciji se poražene sile posvetne in crkvene aristokracije povezujejo z zastopniki žrtev napredka. Krščanske in ljudske stranke so ideološko uspešne v socialnih in geografskih okoljih, kjer se družbene spremembe kažejo kot udor bodisi kapitala, bodisi države, v družbena razmerja, ki bi jih lahko označili kot pretežno malo meščanska, kot osebna razmerja blago hierarhične odvisnosti in povezanosti na lokalni ravni. Paradoksno se lahko boj med desnico in levico zaostruje prav zato, ker ne izraža temeljnih družbenih nasproti, ampak je politični teater, kjer se družbeni konflikti odigravajo v premeščeni in močno izkrivljeni obliki. V Sloveniji levico zdaj tepe to, da si samoupravnega socializma, da, so si, da si po padcu samopravnega socializma večine družbenega premoženja niso tako prigrabili imigraciji emigranti in ali globalni kapital, pač pa člani ali priskledniki tranzicijske politične oblasti. V vseh tranzicijskih državah je bil pogoj hitrega aparca tako imenovanega komunizma, tako da so tako imenovani komunisti, oblast v imenu monopolne stranke lahko spremenili vlastniške deleže in postali tranzicijski kapitalisti. Posebnost Slovenije je, Da je bistveni del domačega kapitala nastal z izčrpavanjem podjetij in s političnimi privilegijami. Delavci v Sloveniji, za razliko mnogih na vzhodu, poznajo svoje kapitaliste. Kriza bo samo pospešila proces centralizacije in globalizacije kapitala, do katerega je na polskem, češkem, mačarskem prišlo že pred 20. leti, ki, se, ki pa se bo pri nas pokazal kot razprodaja letujcem šele v letih, ki prihajajo. Zato je Levica v Sloveniji danes tako razsuta in zato Janša misli, da je lahko dotovče. Slovenske prihodnosti pa ne uteleša Janša, ampak Šušteršič. SDS in Nova Slovenija asistirata pri razgradni socialne države, ker je v njuni domišljiji to dokončni obračun z Levico. Pahor pa zato, ker bi rad bil slovenski bler. Ne opazi pa, da so v Britaniji laboristi bili na oblasti v mestu, ki je svetovni finančni center, in v času blaginje, in so lahko naredili s sitjem del, socialni mir za obresti od obresti. Pahor je med svojo vladavino samo pokasiral del kazni za vlogo, ki jo je Levica v slovenskem političnem razredu odigrala pri tranziciji. To, da sta LDS in zares bila bolj poražena, ni znamenje Pahorjevega karizme, ampak tega, da sta vsaj vzajmetko bila bolj radikalna socialne demokracije. Kaj je vsebina krize, v kateri je Evropa? Ekonomisti tudi najboljši se z njo ukvarjajo skoraj izključno samo kot ciklično ekonomsko krizo, za katero stroka pozna rešitve, pa se ne more, za njih za, ne more dogovoriti za rešitve delom iz strokovnih razlogov, delom iz političnih. Ko gre za strokovne razloge, neoliberaciji zahtevajo ukrepe, ki bodo omogočili trgu da deluje. Bodimo pozorni na to, da zahtevajo ukrepe. Se pravi, vse čas zahtevajo intervencijo politike za njihov domnevno idealen način delovanja družbe. Kenezijanci pa verjamejo, da morajo biti intervencije države drugačne in močnejše. Se pravi, mislim, da se v bistvu ne ločijo glede cilja, ampak glede sredstvo. Glede recimo kvantitativnih razmeri med recimo tem in recimo tem državo. Deloma vidijo ekonomisti eh, politične vzroke za to, zakaj krizo imamo, v oziroma zakaj se ni mogoče lotiti na način, za katerega oni mislijo, da bi potegnili držbo iz krize, vidijo to v delovanju političnih interesov, za katere pač mislijo, da če bi nekako jih odstranili, a ne da bi, da bi delovala ekonomija brz ne, njihovega vpliva, da bi pa to bilo delovanje. Deloma pa potem, recimo, pripisujejo zastareli zakonodaj ali pa nečemu takemu. se pravi, nekim politiko razumejo bo, lahko, samo na dva načina. Bodi si kot spodbujanje ukrepov gospodarske rasti, ne? bodi si kot neko, neko napačno uvira, uviranje teh ukrepov, ki jih zahteva ekonomisti. Vsakaj, dejte nam vero, in platno, pa bomo imeli gospodarsko rast. Čeprav je nekaterim jasno, da se v krizi spreminjajo razmerjamo moči med gospodarstvo in državami v svetu, pa si vsi zamišljajo, da je izhod iz krize kratkoročen projekt, omejen pretežno na Evropsko unijo, češ drugo so že zunaj iz krize ali pa bodo vsak čas. Prav tako vsi povdarjajo, da treba doseči večjo konkurenčnost in gospodarsko rast, skratka, še več ravnanja, ki je svet pahnila v krizo. Taki razlagi vendar le nekaj držboslovcev nasprotuje. Recimo zgodovinar ekonomije Robert Brenner. Sam ne ga umeljim, da bo zgledalo tudi bolj, bolj podobno v predavljanju, če povpišem še kaj. Roberta Brennerja pa človek najdete ga na spletu, najdete ga nule v trguju, še kje. Uh, Brenner Se delamo, recimo, delamo naslanje na eh, tematiko, oziroma govoril tematiko, kateri pišeta recimo eh, Wallerstein ali pa Arigi, ampak Brennero opozarja ne samo to, da, na to, da se nahajamo ne samo v strukturni krizi globalnega kapitalizma, v strukturni krizi v pomenu recimo Wallersteina ali pa regije ampak tudi interpretira ekonomsko dogajanje v svetu, ne samo v zadnjih letih, ampak v zadnjih desetletjih, ne, kot to dolgotrajno krizo, ki je tipična eh, kriza kapitalizma v tem, da je kriza hiperprodukcije. To je specifično Brennerjeve teze. Ne. Da je najnovejši izbruh krize po letu 2008 samo eh, moment v daljtrajajoči in zaostrujoči se eh, krizi hiperprodukcije. Brezposelnost narašča, rasti ni, investicije se že desetletja stekajo, bodi si v finančne špekulacije, bodi si v vojaške projekte, ki naj s strategijo šoka na terorističen način zagotovijo razširjeno akumulacijo globalnega kapitala, ker pač tega zgolj tržnimi sredstvi ni mogoče doseči. Ubenem Je trg tistih, ki lahko trošijo, po eni strani zasičen, ne, po drugi pa prav zaradi, zaradi naraščoviče družbene enakosti, neenakosti iz to neenakosti omejeni. Odzivanje Evropske unije na krizo sploh ni odzivanje na vzroke krize. Politični razred v EU nič manj kot v Sloveniji, povsem verjame religiozni dogmi, da moramo zagotoviti večjo konkurenčnost in rast. Vsiljeno nemško zlato fiskalno pravilo je predpis, kako bi nasilno poenotili davčno politiko Evropske unije, ker denarne politike države ne nadzorujejo več, da bi sploh lahko konsistentno pomagali gospodarstvu. Zapis zlatega pravila v ustave je predvsem namenjen dokazovanju Merkleve in Sarkozija njunim voljivcem, da so vse Države v Evropski uniji, da so vse države v Evropski uniji zavezujejo na pridnost. Avtomatično breme krize prenašajo narevne sloje v zadolženih državah. S tem pa se protislovja in konflikti v Evropskih družbah še zaostrujejo. Zanemarjo nam dejstvo, da bodo socialne posledice ob obožanje celih držav, izseljevanje prebivalstva, ob obožanje delov prebivalstva tudi v bogatejših državah, padec socialne države v večini držav Evrope, da, bodo, da bo vse to, pravi imelo porazne in družbene posledice, zaradi katerih se bodo zdajšnji ukrepi izkazali za pot v katastrofa. Realnost Evrope je ob tem, da širjenje EU pomeni vse večjo nemoč prebivalstva in držav v razmerju kapitala, ta realnost je naraščanje socialne neenakosti in nižanje družbene blaginje ter izginjanje družbene solidarnosti. Vendar to, da Slovenija nima dolje vpliva, da bi spremenila nemško ali francosko politiko, še ne pomeni, da si mora prepovedati misliti z lastno glavo, kar počne in da mora poslušati druge, ne glede na usodo ljudi, ki jim vlada. In tudi to počne. Minimum razumne politike bi bil močno angažirati vsa področje družbenega življenja, tudi navadne ljudi, ne samo strkovnjake, za razpravo o tem, kako zagotoviti temeljno družbeno solidarnost v viharnih časih, ki nas čakajo. Z ukrepi na horuk, ki jih zanima, samo kratkoročna izravnava bilance, ne pa prihodnost. Z razgrajevanjem socialne države, izkoriščanjem izrednih razmer za čistke in obračunavanje, z naraščanjem družbene nenakosti, z razprodajo premoženja, z odsopnostjo ne samo lastne državne politike, ampak tudi brez ambicije vladajočih, da bi Slovenija sploh imela lastno politiko, nimamo prihodnosti. Vzeti krizo resno se pravi najprej vedeti, da nas v naslednjih letih čakajo popolnoma nepriljubljive preizkušnje, in zgrešeni poskusi ukrepanja na ravni Evropske unije, ki bodo spreminjali smer za 180 stopin. V takih razmerah je elementarna družbena solidarnost temeljna vrednota in temeljna družbena potreba. Samo na njej lahko temeli minimum medsebojnega zaupanja, medsebojnega zaupanja, ki je nujno, da nasprotujoči si pogledal na možebitne družbene rašitve, ne razumemo kot sovražnih stališčki, ki bi zahtjevali, da nasprotniku zapremo usta ali ga celo likvidiramo. Ampak ga razumemo kot sogovornika, ki ga nujno potrebujemo, zato, da imamo alternativu in se lahko premislimo. Pa tudi zato, ker nam, nasprotnja, nam nasprotna mišlja, ne, na, pardon, tudi zato rabimo nasprotnike, ker nam nasprotna mišljenja povsebljajo potrebe in interese življenj, ki so drugačne od naših. Drugačne od naših, a jih moramo priznavati in upoštevati, da bodo tudi drugi priznavali in upoštevali nas. Vzeti krizo resno se pravi predvidevati poteze tistih, ki od odločajo v naši vsodi. Ne zato, da jim lezamo vriti, pač pa da nam, nam bodo po možnosti koristili ali pa vsaj čim manj škodovali. Perspektiva družbenega razvoja mora biti svetovna, ne domača in dolgoročna, ne do roka za, pregram, za reprogramiranje dolgo čez dva meseca in tudi ne do leta 2014, 15 ali 16, ko bomo po napovednih sodobnih astrologov, se pravi, ekonomistov izplavali iz krize. Vzeti krizo resno, se pravi, Imeti lastno dolgoročno vizijo družbenega razvoja in če to vemo, vemo tudi, da mora biti razvoj trajnosti. Kaj to pomeni? Nobelovec ekonomista Marka Sen je preprosto povedal, da je to tak razvoj, ki omogoča, da bodo dobro živeli tudi naši vnuki, ne samo mi. Njegova zasluga je, da je pozornost ekonomistov razširila kvalitativne vidike družbene blaginje, in da je postavil v razvoju družbeno mirilo. Blaginje morajo biti deležni vsi. to dalje so ideje različnih ljudi o tem, kaj je trajnostni razvoj, seveda posebno različni. Ideje ekonomistov so nasprotne temu, kar vedo ekologi. Ekologi vedo to, da na planetu z omejenimi viri morajo organizmi vseh vrst, če hočejo na dolgi rok živiti skladno z drugimi, omejiti svojo potrošnjo in svoje potrebe. Kapitalizem je v neuskladljivem nasprotju s trajnostnim razvojem, saj je imperativ rasti notranja nuja kapitalistične produkcije. Zakaj? Ne zaradi pohlepa posameznih preveč pohlepnih kapitalistov. Pohlep je, če trošimo več, kakor bi se smeli privoščiti, še posebej, če se nekateri drugi ne morejo privoščiti niti najnujnejšega. V tem smislu je pohlepnih večina ljudi v bogatem svetu. Pohlepni pa smo zato, ker v, v, v, nas v to sili kapitalizem kot sistem. Pohlep kapitalizma je sistemski pohlep. Če se produkti prodaja na trgu po proizvodni ceni, je treba proizvajati čim cenej in produkt prodati. Tisti, ki ga kupi, mora imeti denar in mora misliti, da potrebuje, kar mora kupiti. Zato potrebuje ta sistem razširjeno reprodukcijo, akumulacijo, prodiranje v nove kraje in v nove sfere družbenega življenja. Zato mora delavce čim bolj izkoriščati, čeprav morajo potrošniki čim več trošiti. Zato mora biti vedno več brezposelnih, če naj tisti, ki so dovolj po ceni, dobijo dela in tako naprej. V vsakem primeru se mora proizvajati, trošiti, odmetavati, zametavati, metati proč, vedno več. Vzeti krizo resno, se pravi vedeti, da je kapitalizm vsak dan bolj nemogoč. Vsak dan nevarneša utopija. Vendar pa to tudi pomeni, da nimamo pravice, da bi vsak svojo alternativno otopijo predpisovali drugim kot recept, kako priti iz kapitalizma. Prav to, ne izhod iz krize, ampak izhod iz kapitalizma, je edini resni dolgoročni razvojni cilj zemljanov, ne samo slovenstvo. Trajnostni razvoj ne more biti drugega, kako izhod iz kapitalizma, saj je ne rast nemogočen za to nesmislen družbeni cilj. Kje je torej alternativa? Trajnostni razvoj je v dogoročnem interesu človeštva, izhod iz kapitalizma je vsak dan, vsak mesec, vsako leto bolj nuji. Gre za interes večine in ni, ni problem v tem, da se večina ne bi nekako zavedala, da trajna rast ni mogoča, ampak v tem, da si ne znamo zamišljati alternative drugače, kakor v ideološko strašljivih podobah totalitarizma, ki nam jih reče desnica. Izenačiti komunizem s fašizmom, ker sta bila oba totalitarna, ima danes lahko samo to ideološko funkcijo, da človeku prepove misliti, da je on kraj kapitalizma še kaj, da kapitalizem obzorje. Ko pridete iz pekarne, zato pogledajte proti vzhodu in proti zahodu, je tam kapitalizem? Trenutno da. Predvsem pa so na vzhodu slovenske gorice, na zahodu pa drava in pohrje. Ampak moj pojem je nekaj drugi. Na zadnjih nekaj volitvah se spopadate v Sloveniji Levica in Desnica, karkoli pač to lokalno pomeni, Obsem vsem čvekanju o sredini, o neideoloških programih in tako naprej. Na koncu pridemo vedno v tej deželi, da spopada med Levica in Desnica. To je postalo povsem neproduktivno zato, ker Levica kot blok ne počuje ponuje niče kot Desnica. Ne pozitivna Slovenija, ne socialni demokrati si ne upajo reči, da je zapis zlatega fiskalnega pravila v ustavo nedopustno škodljivo družbeno dejanje, ker izsiljeno mednarodno politično obvezo države spreminja v coklo, ki obenem razkriva sramotno kapitulacijo države kot družbene skupnosti pred kapitalom, kot na ključnim pogojem trenutne finančne stabilnosti države. Prevedeno v jezik to pomeni, da nekatere v ustavi zapisane neodtujljive človeške pravice izpuhtijo, če finančni trgi niso zadovoljni z obnašanjem slovencev. Ustava, ki vsebuje fiskalno pravilo, ni več utemelitvena listina članov družbe, ampak je finančni dokument, zadolžnica do poljubnih upnikov. Ne razumite me, narobe, se nisem tako neum, da ne bi razumel, da se bodo finančne obveznosti države še poslabšale če Slovenija ne bo nikoliko uravnovisila proračuna, ampak to ne sodi v ustavo. In take obveznosti se treba izogniti takoj, ko bo to mogoče. Dolgovi so na razmerja razmerja izkoriščanja. In ta razmerja se bodo v Evropi morala spremeniti, drugače se bo do neenakosti konflikti in revščina samo še povečevali. Evropa s zlatnim pravilom je Evropa brez perspektive. Neposredni rezultati politike prejšnjih vlad in zdajšnje vlade v Sloveniji so nasprotje z potrebami družbenega razvoja in nasprotjo z interesi velike večine Slovencev. Politika izhoda iz krize slovenja ogroža, ker krepi neenakost, družbene konflikte, napoveduje odprodajo družbenega premoženja. Priseganje na konkurenčnost in rast kot cilja ima skrajno negotovo materialno podlago. Edina otipljiva prednost ukrepov, ki smo jim priča, ki jo pritrasti, je padanje cene delovne sile. Industrija, ki slovina po ceni delovne sili, pa se Slovenije sili že zdaj. Saj so konkurenčne države lahko še bolj brutalne v politiki zbijanja cele delovne sile. Če bi hotela Slovenija imeti kvalitetno delovno silo, bi se morala prizadevati za boljšo šolo in več raziskovanja, in to na dolgi rok počne pa obratno. Kazavci kvalitete produkcije šol v primerjavi z vzhodnoazijskimi državami ali državami skupine BRICS niso spodbudni, kar pomeni, da smo že doslej v šolanje in raziskovanje vlagali premalo. Tega pa Slovenija ne kompenzira recimo z uvozom znanja, sega ob taki strategiji tudi ne, ne bi imela kje zaposliti. Možnosti, da bodo prodaja podjetji tujce, nižanje davko za podjetnike, prijaznost do neposrednih tujih naložb, ospirali nova delovna mesta in da družbeni razvoj Slovenije lahko temlji na tem, so šipke. Tudi v primeru, da je nekaj od tega delno res, je seštevek daleč od tega, da bi na tem lahko temli v kak razvoj. Kapital se sledi tja, kjer je poceni delovna sila in to velja danes tudi za intelektualno delovno silo. Ko Mercedes ali BMW odpira tovarne na Kitajskem, obenem na Kitajskem ustanavlja inštitute in tehnične visoke šole. Slovenija je za kaj podobnega prebogata, premajhna, nekonkurenčna. Ideja, da bomo posnemali Kitajsko in svoje butične visoke šole odpiranje po slovenskih vaseh, se ne, odpira, se ne opira na Renault kot finančni vir, ampak bi vzela denar obstoječim univerzom. Ideja bi imela uspeh samo v primeru, če bi bila delovna sila v Sloveniji primerljivo nizka v iz Kitajsko. Je naša perspektiva torej povečanje izkoriščanja in represije stopno Kitajske? Vlaganje globalnega kapitala v take oblike produkcije, ki v Sloveniji prevladujejo, to pa je dobava specializiranih pol za kompleksne naprave, katerih produkcijo načrtujejo drugi, je preveč podrojeno konjunkturam, da bi lahko bilo razvojni temelj. Kapital se iz takih projektov lahko umakne hitro in brez obveznosti za delavce, že v bližini Slovenije pa je delovna sila bistveno cenejša. Logičen sklep v bistvu je, da Slovenija ob nadaljevanju zdajšnjega tipa razvoja in ob zdajšnjih ukrepih politike nima nobene perspektive. Razlike med levico in desnico kot političnima blokoma so glede tega zanemrljive. Izmed programskih dokumentov strank, ki so sodelovali na volitvah, vsebojeta elemente dolgoročnega razmišljanja in strategije trajnostnega razvoja samo programa strank, ki je v parlamentu ni. Zares in trs. Mogoče je, ki še kakšen fragment, fragment, tega ne bom rekel, da ni, A ne, ampak ko govorimo pa o programu kot nečem celovitem, pa si upam to trs. To se dogaja v razmerah, ko je večinski del volivnega telesa s celotnim političnim razredom v Sloveniji nezadovoljen. Večina pa tudi občuti, da je raven življenja padla. Prvič po 50 letih ali več se srečujemo z utipljivo revščino na vsakem koraku in povsod v Sloveniji. Logični sklep pa je tudi, da se večina Slovencev želi nove, drugačne perspektive, nove vizije družbenega razvoja. Politični razvoj je ne ponujo. Deli civilne družbe slabo komunicirajo med seboj. Mediji se veliko preveč okvarjajo s posebne bistvenimi vprašanji tekočega političnega dogajanja, medtem ko jih to, kako občutijo krizo, ki vidijo probleme in ki rešitve posamezne deli družbe, ne zanima pretirano. Ali pa vsaj mediji ne znajo delovati tako, da bi nam kot državljanom pomagali, da bi se različni deli družbe bolje razumeli med seboj in se organizirali za trajnostni razvoj. Kot trdim, da potrebujemo družbeno perspektivo onkraj levičarstva, merim najprej na to, da je levica kot sila spreminjanja družbe dokončne izgubila zaupanje ljudi. Po ziveh konsolidacij pošilja levica na naslovnike, kjer naslovnikov ni več. Edini razlog, zakaj kdo še glasuje za levico, je izbira med dvema slabima možnostima, izmed katerih je ena še za so slabša. Potrebujemo pa alternativni program, ki bo naslovil potrebe po spremembi in družbene zahteve vseh slojev in delov slovenske družbe, ki izgubljajo tla pod nogami in bo med seboj povezal potrebe in prečakovanja teh družbenih skupin, ne glede na to, da mnogi nikoli doslej so volili levice, drugi pa so nehali voliti. Zato tudi povdarjam, da potrebujemo družbeno perspektivo, ne samo osko politične perspektive. Političnem program ukrepov za razvoj mora slediti iz dolgoročne vizije trajnostnega razvoja Slovenije. Zato je predpogoj družbene perspektive široka javna razprava onkraj do zdajšnjih političnih delitev in zunaj dosega parlamentarnih strank. Družbena perspektiva je naloga za civilno družbo, ne za državo. Kakšno gibanje ne nastane iz tega, je prezgodno napovedovati. Za zdaj ne kaže, da bi se bilo smiselno navezovati na stranke. Nasprotno pa bi bilo zelo koristno, če bi alternativna družbena perspektiva prisilila obstoječe stranke, da vsaj začnejo razmišljati bolj dolgoročno ali pa da začnejo poslušati drugače misleče, namesto da izmerjajo s tako imenovanimi strkovnjaki. Več družbene solidarnosti, skrb za večje zaposlovanje, večji delež ekonomske samoskrbe, ekološko spremljivež oblike predelave hrane. To je nekaj načel, ki se zarisujejo kot sestavine trajnostnega razvoja, ki jih je mogoče udejanjati tudi v krizi in prav zaradi krize. Prav tako bi morali namesto čvekanja o javno-zasebnem partnerstvu v kulturi in o komercializaciji javnih zavodov in podobnem načrtovati oblike delovne organiziranosti, katerih ekonomski cilj ni profit, ampak dostojno preživetje ljudi. Zakaj ne bi mogel biti medij, ki je v interesu državljanov organiziran kot zadruga? Družbena perspektiva onkrajličarstva ne sme odpisati državljanov, ki ne hodijo na volitve ali ki so doslej volili, kar se jim rekel v župnišču. Ne sme ostati samo pri obrambi osebnih sloboščin. Ne sme izražati le omejenih interesov doslejstvo razmerno manj prizadenih tih družbenih skupin, ki so v glavnem družbene skupine v službenstvu. Na mesto, da končam s kakšnim bojnim vzklikom, bom nehal z opozorilom. Trenutno najnevarnejše za razvojno perspektivo slovenske družbe je po mojem nasprotje med delavci v javnem sektorju in delavci v zasebnem. Berite finance in videli boste, kapital v medih na vso moč podpihuje sovraštvo do javnega sektorja. Financari kot Pleskovič očitajo delavcem javnega sektorja, da niso solidarni z delavci v zasebnem. Tako si kapital predstavlja solidarnost, namreč kot nižanje plač vsem. Za sindikate, ki bi jih radi s tem uničili, je solidarnost seveda nekaj povsem nasprotnega, obramba ravni mest delavcev, vsem, vseh proti kapitalu. Kot delavec v javnem sektorju protestiram proti ukreplom vlade zato, ker so neumni. S tipičnim predsodkom zasebnikov vidijo proračunost tem pa učiteljih strošek. Če se učiteljem zniža plača za 10%, obveznosti pa se zvišajo za 14%, poenostavljeno sem 14% dobil tako, da sem recimo izrazil novi normativ 32 učencev razredu na mesto 28. Ne? Če se torej učiteljem plača zniža za 10%, obveznosti pa zvišajo za 14%, bodo poslej plačani za četrtino slabše kot doslej. Tega ne more sprejeti noben proletariat pri zdravi pameti. Ukrepjen je neum ne samo zato, ker je nesramno prihud, ampak tudi zato, ker zvišane obveznosti nikakor ne pomenijo, da bodo učitelji bolj produktivni. Nasprotno, delali bodo slabše, bolj bodo živčni, več bodo bolni, zbežati bodo poskušali v kakšno manj naporno službo. Rezultat bo sta slabša šola, manj znanja, manj perspektivna družba. To ni vrčevanje, to je zapravljanje. Delavce v zasebnem sektorju odlobi ta protisindikalni šovinizem na privoščivost. Ko reči, da se javni delavci nismo odrekali, da smo živeli na njihov račun, da nočemo vrčevati, temu šovinizmu dobro uspeva, da zaposleni v zasebnem sektorju podpirajo teščanje proračuna, čeprav nim ni zaradi tega prav nič bolje. Gre za privoščivost. Če gre slabo njim, ne gre tudi nam. Pozabljajo, da bodo zaradi razgradnje socialne države najbolj trpeli delavci, reveži, nezaposleni in boljniki. Evo, Tvoj! Se opravičujem, malo sem pač za to, da sem končal na takem času, da zdaj upam, Čas in volja za razpravo. Ja, tako, hvala. Zdaj, ko nekaj glede nogi povrat, se večinah sredeniste noge, naše dječaje je, da po predavljame sludini je razprava. Uh, razprava je pretvore vitelj, da imate beseda teda, da vprašanje Zdaj ne vem, kot bi se interacijalosti da razine prezvevalo globo, ko bomo daje, se zdi nam bude da bomo komplicirali. Sama, več, Ok, zdaj pa uh... ja, no <laughs> ja, no eh, da imamo. na dan, sprašujejo iz z z Nekaj, kljub vsemu, zanimivo, no, ker ste tako izpostavili, da bo to dualizem, levica, desnica. Danes se pogosto, s v medijih, poslušam precej to vrstno argumentacijo, ki poskuša nekako to ločitev na levico, desnico uh, argumentirati stališča uh, psihologije, biologije. Skratka, če smo po naravi nagnjeni ali levo ali desno. In seveda potem to aplicirati na situacijo, v kateri so se bojo manj seveda ne samo Slovenija, ampak boja manj ves zahodni, demokratični svet, ki v bistvu existira zgolj v tej dualnosti levo-desno, praktično da ni situacija na Zahodu, ki bi, ki bi imela kakšno drugačno situacijo, boja manj si posnemal ta isti model. In me zanima, kako vi gledate na to, oziroma ali vidite, da je kaj na tem te biološke podlagi dočitelj levo in desno. Ne, jaz ne vidim nobene prodljage v tem. Um, recimo, družbe, ki so egalitarne, nimajo nobene potrebe po to vrstni dvojnosti. Ne. Nekateri imajo razlogov sicer dvojnost, ne, ki je čisto drugačna, to antropologi vedo, ne. ampak nikakor to ni univerzalna zadeva. Ne. Uh, mislim, da je ta dvojnost predvsem najprej uh, značilna za recimo temu režime, ki imajo že kar nekaj tradicije parlamentarnega ali pa predsedniškega, pač tega pluralizma. In tukaj mislim, da gre, kot sem, mislim, da celo v tekstu nekaj omenil, po mojem predvsem za rečeno s projdom, in premestitev drugih družbenih konfliktov. Premestitev v tem smislu, da razredni boj in druge, recimo, bolj temeljne oblike ga konflikta, um, um, da, uh, da nekako izvaja na, en, na eno nasprotje, na dveh parov. Uh, premestitev je v tem, da pač konflikti, oziroma da, da tisto, o čemer se razpravlja v okviru tega. Uh, jaz s tem upravim okvir političnega konsenza, se pravi, to je okvir tistih vprašanj, o katerih pa se recimo v parlamentu razpravlja tam, kjer parlament imajo. Ta okvir je apsolutno in bistveno zožen, glede na to, kaj vse so uh, tisti problemi, ki jih ljudje občutimo kot svoje vitalne probleme in ki bi jih družba lahko organizirala. Se pravi, v tem smislu gre za premestitev in zgostitev teh. In pač, recimo, uh, dualizem je uh, za vladavino uh, kapitala v razvitem kapitalizmu udoben, ne? Ponuja uh, možnost izbire, ne? Ta izbira je pa seveda toliko je naved je le mogoče virtualno, umreko. Zdaj Okay. Še mogoče samo ta, samo ta dostavek. V družbah, ki so v resni krizi, nimate nujno en bi rekel, preproste oblike dualizma. Tukaj se mogoče velikokrat napačno predstavlja to tako. Ne? Ko imate pač, recimo, nareščujoča družbena nasprotja, so bodo nasprotja družbena zgostila, v nasprotju ki teče po liniji razrednega boja, recimo delo kapitala. Vrstnici stvari uh, niso tako preproste, so bolj kompleksne kot je to. Ne? Če pa hočete kakšen model tega, kaj ljudje počnejo, ko so v hudi krizi, se bojim, da slovencem je bliže model, ki ga poznamo iz časov, ko so rimljani oblegali Jeruzalem, mislim, da je bilo okrog leta 70. Ne? V enem točki je bila zadevala zvedela tako, Rimljani oblegajo Jeruzalem, znotraj obleganega Jeruzalema ima vojna, življenje in smrt med dvema frakcijami in znotraj ene izmed teh frakcij se dve frakciji na smrt no, Če bi hotel biti pesimist, bi rekel, da ko se družbe na protijo, kompleksnih da je to realna možnost. Se pravi, Dualizem je z nami, da bi lahko bilo še slabši. Prejme, okay. da se kaj drugače naredi. Enostavno vprašanje. Zanima me, ali po tvojem mnenju stadišče levice in drugih dedičar urno pomeni kaj ti na a, poziciji eternih etatizma. Pravšanje se glesi, kakšni odnos ledičarstva in etatizma. Se pravi, zagovore države kot tistega obramnega zidu, ki ščiti in jamči a, socialna redistribucija. Se pravi, kaj bi ti rekel? Ne? Je a, prihodnost ledice, da tako rečem, nezogibno v tem, da se mora zateči v pozicijo etatizma, ne? Um, jaz bi tako rekel, mislim, moj vtis je, da mi če si predstavljamo državo kot nekaj, kar je nek blok, ne, ki je recimo predstavljen ekonomiji ali pa kapitalu ali pa preprosto civilni družbi, da preprosto ne več tako. Jaz mislim, da je država danes v neke mere razgrajena in da je podrejena kapitalo na veliko bolj neposredni način, kot je, je to, da nekoč, ne Recimo, mediji, za katere pač menim, da so, če se izrazim po danes daleč najpomenujši ideološki aparat, letaj je pač dovolj očitno, da so mediji ideološki aparat neposredno globalnega kapitalizma, ne posamezni držav. Kar seveda pomeni po mojem, Če posredno odgovorim na to vprašanje, da če si prizadevamo za izhod iz kapitalizma, kot jaz temu rečem, potem, seveda, državo potrebujemo. Se pravi, jaz države ne vidim kot nasprotnika. Ne vidim je kot, nujno, bi rekel, nekaj enotnega. Bojim se, da je to nekaj, kar. Kar, kar se razgrajuje, ne? ampak, tako vam rekel, kolikor država v sodobni družbi je sposobna reprezentirati skupni interes, toliko nam je nepogrešljiva. Ne? Moja kritika levičarstva je predvsem kritika nekega samorazumevanja, za, te, za katerega mislim, da ni več produktivno. In da je tudi, ko gre za kakršne vrste družbeni aktivizem, da je postalo to, ne da se mi tega zavedel, sebično. In imamo to, kar je bolj izpovedano, tudi je države, pa mogoče vključimo še javni sektor, vključimo del države, pa celo nečem, kar je večje od države. Um, Institucije, ki bi pravzaprav omogočale misliti politično, razmišljati politično, pa pravzaprav nimamo. Um, na ta način je začeti smo misliti novo Jaz mislim, da, da je to, kot, kot teren, kjer, eh, kjer se bodo stvari odločili, da, da si postavil pravo vprašanje. Ne? Ampak, da mislim, da to preprosto ni tako vprašanje, kjer bi si morali eh, zamišljati rešitev naprej, ampak gre bolj pravzaprav za, eh, za to, da se začnemo dejavno eh, povezovati in iskati pravzaprav načine artikulacije, Problemov v skupnem jeziku. Jaz, danes, vidim, da uviro največji oviro za eno resno javno razpravo v, v tem, da imate po ene strani recimo javnosti, ki so mimobežne, strokovne javnosti. Ne, kjer pravzaprav, recimo, ko se govori o nekem problemu, pa se srečajo ekonomisti ali sociologi, in se večinoma ne, srečajo, ne. Če pa že, pa govorijo vsak svoj jezik. Ne? In, in ne naredijo nič iz dejstva, da pa so eni specialisti za operativno recimo, politiko, med tem, ko mi ne, drugi smo pa pravzaprav tisti ki rečemo, ja, že v redu, ampak če ste to naredili, to pa to, mi vidimo onkraj področja vašega delovanja ne? neke posledice, ki, ki bodo v bistvu uničle, pa poslabšale tisto stanje, ki bi vi radi. Ne vem upravljali, pasonirali. Um, Srna Mandič, je, eh, ki je predvsem druga sociologinja, ki se ukvarjala z mikropolitikami, ne, je kako leta nazaj na enem srečanju, ki smo ga sociologi imeli eh, in s izkušnjami, ki jih ima recimo najmi skandinavskih držav, pa drugod, predvsem upozorila na to, da pri nas pravzaprav eh, je pod ravnijo ne, državne politike, so samo župani in uradniki. Medtem, ko družbe, ki se bolje soočajo z krizo, imajo predvsem razvito družbeno tkivo, tako da imajo mikropolitike, ki delujejo na različnih področjih družbega življenja in na vseh ravneh in de, zares tu tričuje, veliko rekel, probleme, ki jih ljudje imajo. Ne. Mi pač recimo... Slovenci smo nagnjeni k temu, a ne, da se, ne vem, naredi načrt nek projekt, zadolži nekoga, ne, da, bo, da bo to spravil v a, zakone, ne. potem se zaposli neke uradnikov, ki na tem delajo, čez pol leta nekdo spreme zakon, potem se pa nič ne zgodi več. Ne. Nihče se ne ukvarja z implementacijo, nihče se ne ukvarja z kontrolo, predvsem, Pa, na mesto, da bi politika potekala tako, da nek sektor družbenega življenja, recimo kultura, reče uprostite, mi imamo tudi ideje, kako bi mi šparali, nikakor nočemo šparati na tak in tak način, ne, ampak na nekega drugega um, Slovenija politika ni prišla do tega, da bi sama sebe doživljala kot servis državljana. Ne? in se pač mislim, da ni druge rešitve, ko da bomo državljani za to poskrbeli sami. Um, recimo represivni državo, da se bomo poskrbeli um, so pač oblike oblike uh, akcij lahko sila različne, ene so lahko čisto neformalne, ne? Uh, ne vidim razloga, zakaj bi treba vsako delovanje formalizirati. Zdi se mi pa nujno v resnici Prav to, ne vem, ne, srčevanje med ljudmi, ki imamo različne izkušnje, med ljudmi, ki govorimo različne jezike, ne, se pravi eh, ta raven, ne, raven, eh, raven organiziranja dejavnosti in akcij, nekaterih lahko bolj trajnih, nekaterih lahko cud ad hoc in enkratnih, ki priprosto omogoča, da se realizira nakopičena družbena energija. A meni, se zdi, meni se ne zdi nujno, da bi... Predvsem se mi zdi povsem nesmisleno, da čakamo državo, da če so v Mislim tudi, da govori neki jezik, ki je bom uporabo zgodni marhetični termin odstojenj, od tega, kako navadni ljudje do so. Najbolj što vidite, če poslušate poslušate, studentske politike ali pa podnjatke strank najprej obladajo žargon in deljenje denarja. Poišči. Ja bi Rekli ste, da se sociologi in ekonomisti, če se slučajno besrečate, govorita čak svojo Problem je, da imamo makroekonomiste, ki zastopajo vsaj dve, ne glede na pa že celo plavado stališče, in mikroekonomiste. In da si že oni med sabo ne priznat priznati, pa ekonomist, da so si interesi makroekonomije pa mikroekonomije, da je treba Zdaj, kako? Če se ekonomiste ne samo ne znajo zmeniti, kako se ne zmeni sociologija, termologija, filozofija, kaže in če, vse, e, je pa res, da je to, kaj ste rekli, da je pa ena določena oblika ekonomije, ki se je nekje pojavila konc 50-ih red, od 73-tega naprej, začela aktivno prevladovati posod. In še do da ni to obostrujenost vladajočih od ljudstva, nobena slovenska sprecerata ampak bi da to za vse zahodi svet najmanj. Če ne za kompleto, da Ja, jaz ne mislim, da je Slovenija kaj zelo posebnega, razum, da je poleg teh občih razlogov, zakaj je, ne. Je ljudica tako ra, rasuta, da, da so pač še, ti, še, ti, še, še nekateri dodatni, ne? med katerimi jaz vidim, pač, recimo predvsem se mi zdi, pač ta način poteka tranzicije v Sloveniji, sorazmerno recimo, različno tega, kako je potekal v večini držav vzhodne Evrope. Ne? Na nek način je pri nas, jaz, jaz moje stališče recimo, v začetku 90-ih let je bilo nekako cinično tako, da, da je korist, ki jo imamo od tega, da so predvsem tisti, ki so bliže prej na oblasti postali novopečeni kapitalisti, da je korist od tega dvojna. Prvič, da nimamo državljanske vojne in drugič, da, nam, da nismo dobili na glavo še crkvene ideologije. Ne? Se pravi, jaz sem bil so razmerno optimist. Dan danes vidim, da se nam tisto, kar se je zgodilo v večini držav vzhodne Evrope, se pravi, takošnja razprodaja državnega, državnega premoženja, da nas to pač le In da je pri nas pravzaprav en precejšen razlog ene take zelo destruktivne družbene klime, klime v tem. Da Sloveniji pač ljudje dober vidijo, ne, kdo jih je spravo obdelal, pa vziroma njihovo podjetje in tako naprej, pa, pa nič proti temu ne more. Se pravi, Slovenci pretežno vidijo vzroke eh, tega, da živijo slabo v svojih državljanih, v svojem eh, vladajočem razredu. Deloma pravičeno, ne samo pravim, pač to je To je, razmeroma, bolj družbeno destruktivno, kot pa, eh, kot pa ne, reči eh, ne, nič ne moremo. Zunje ne, ne, so prišli, pa so bili bolj močni od nas, da se pa V eh, Sloveniji so pač veliko bolj jasno vidlo da ko do tega pride, da je to pač rezultat prejšnjih 20 in toliko let v oblasti, smo imeli. prav na glavnem trgu, Sva ja, uh, pa so ugotavljala, da v bistvu, ko gleda vse te vedke pločevine, ki se valijo mimo tebe tak naprej, pa v bistvu vsi, vsi kapiči tam z domoranskimi, kako se temu reče, kartobi na so nafinani, na potičeno se pa naj delje razboljajo. Mislim, se nam še predobro glede. Ne, pa, si, lobi, Vse, pa nekaj, ne? Če bi pri ja dejake tukaj, ne? sem gimnazijska profesorca filozofije, bi rekli, ja, povedjte nam, kako zdaj se mi povežamo med sabo, kakšnih projektih moradimo poajte pri povejte nam kako bomo oni eh, poslušali razvijali civilno družbo kako kakšni projekti kakih projektov za najlotino jaz se sprašuje profesorca ne Meni je jasno pači se moteva ne recimo ko smo imeli 15. oktober sem jes Organizirala pol ure oposobljenega ozemlja sredi avle na glavu, predmorov. Se vzela kilogram moke, se je tam krok stresla, krok se, kaj zime, 2 dva metra, ne? postavila stavno noter, da na majcu na čunijo, majc, na da pisala gor, da Uh, Sveda, me je 99 odstovkov dijakov malo zazmešano, ne, zaradi tega. 20 se jih je pridružilo in 100, in od 100 glavega učitevskega aktiva ne, uh, sta, sta vstopili v okrom dve kolegici iz Filozovske uh -huh. odpoj, fakultete Neemlijski obe, ne, sta vstopili noter. Uh, mislite, da kakšna taka stvar šteje, neposredne povezovanja, povezovanju. Ne? šola je ideološki aparat države, še vedno, ne? in eh, kakšno funkcijo ne? da jes vam to teh mladostnikov. To je tisto, to... Zato, ker, mislim, se je bilo tako da je depresivno, je težko, misliti na vse to, če zelo mladi bili bi kot studenti z katerimi prideš v neko srednji stik, tako kot recimo Adam pa uh, Vida pa jaz, ne, pa še kdor bomoče ne. No, kar se tiče recimo uh, množičnosti, ja. gibanj, le nobeno, nobeno... Uh, pardon, ja. ja? Ja? No, ja. Uh, no, v bistvu so hotel reči to, da Uh, kar zadeva množična gibanja? Ne, nobeno množično gibanje na začetku ni bilo množično. Pa, uh, gibanje dolgo časa rabi prednopazi, da je gibanje, v glavnem to zgodovinari za nazaj ugotavljajo. To sem jaz prvič ugotovil, ko sem ob 20-letnici vodstoka bral, kako so, kako so se spominjali vodstoka. Ljudje, ki ne samo da niso vedli zamega, ampak tudi so nič hote slišati o njem še pet let po njemu. Skratka, hočem reči, um, pisanje zgodovine je bolj zapleteno za deva. A ne? Uh, ni treba, da gibanje se stave 100% ljudi, da ima očinek na vse. Uh, kar deva, recimo, oblike delovanja, ki ne bi bilo, um, recimo, recimo, Tukaj se mi zdi povsem nesmiselno da, da bi predpisoval, kakaj te oblike naj boja, zaradi tega, ker v bistvu smo v univerzitetni učitelji so razmerno zelo daleč ne, od ene te grobe družbene realnosti in razen pa seveda v določenih trenutkih. A ne? Ko imaš upravka s studentom, ki je, recimo, je prišel v, v, v kakšno zadrego, Ker so Te zadrige so danes na, zelo pogosto socialne in jih tudi študenti skrivajo. Ne? To, da mora delati, da, to, da lahko študira, ali pa da ne moreš študirati zaradi tega, ker dela, ali pa to, da ne mora študirati, da tukaj mora starše održevati in tako dalje. Ne? Uh, in generacije se spreminjajo zelo hitro. Um, predvsem mislim, da. Tisto, kar lahko šola napravi koristnega, oziroma učitelji napravi koristnega, ko imajo pravka z učenci, z dijaki, študenti, je, da omogočamo drugim, da bolj na kvaliteten način uh, mislijo svoje lastno situacijo, da jim jo pomagamo v besedi, da jim pomagamo videti, da jim svetujemo morda tudi zgleda s glede, katerih bi se lahko učili, ampak ko pridemo pa do stopnje organiziranja, je pa to, če to nekaj, kar morajo ljudje napraviti sami. Ne. Kaj te če se intelektualci lotimo tega, da bomo organizirali druge, potem smo na poziciji, z katero je pot potenke uh, vse mogočne partije, ki vse od ljudstva in namesto nje počne to, kar ne bi ljudstvo delati. Ja, zvolite. Moga um, ste izhaljali iz ideje zgodovinske uh, analize, razvoja, ki se ga pravimo, lepica. Um, da si ravno je, recimo, Žana Žaka Rusoja, kontinentalnega evropejca Švicera, ki je živel v Franciji mogoče tako pa ušaljeno vreči v ta provizorični med pod skupaj s Johnom Stuartom Milom pa uh, ostalimi um, kar razumemo kot nek uh, zbor tistega, če možda ne spravljamo, neka uh, tradicija, ki jo bolj manj je bolj enačino z levičarstvom, uh, se mi zdi, da, uh, je eh, zakaj izostala analiza eh, političnega in družbenega prostora v anglo saksonskem še zlasti pa v eh, severnoameriškem eh, prostoru. Ker recimo, danes, ko govorimo o polevičarjih in desničarjih v tem ekonomskem oziroma gospodarskem smislu, se ti eh, predvsem delijo na, eh, kako bi rekel, vsaj tako pašalno rečeno, pripadnike ekonomije Johna Meneda, Keynesa ali pa Miltona Friedmana, ne? to pa sta recimo, to pa je vse ta recimo dvajset to stoletje in dalje tradicija, ki nima to vašo do dinamico analizo. Škoro um, dan omenezveda. Hm. In ko sem jaz, jaz sem pač govoril o, o levici kot o pojemu iz političnega življenja, ne? Po francoski revoluciji so je po mojem seveda pomemno misleca, ampak je prej, In uh, njegovo nemenljivo zaslugo, zaslugo za razvoj eh, razumevanja družbe v tem, da je pač zelo prepričljivo povedal, da je družba nekaj, kar se lahko konstituira na novo in kar se je konstituira na novo, ne? večkrat. Um, ekonomisti so pa že dolgo časa pravzaprav, jaz bi temu rekel, tehniki upravljanja. Ne? Uh, ki so seveda... Koliko že, zdaj, ko imamo prako recimo s Friedmanom ali pa, pa z... Um, z... Uh, z tega, ki ste ga omenili... Uh, uh, pač moramo vedeti, da so to bili pravzaprav tvorci doktrin, ne, recimo temo ekonomskih, ki se pravzaprav kljub v temeljnim razlikam, Ena ima se pač teorija, ki ustraja pred tem, da ne država pravzaprav počne samo tisto, kar je nujno, da bo trg lahko deloval. Medtem kot druga pravzaprav razume ekonomsko dejavnost kot um, kot neko, bi rekel, trajno sodelovanje med uh, politično-ekonomskimi faktori, ampak s kakim namenom? Spet za namenom, da bo trg delovalo. Uh, jaz sam pa sem trgno pripričan, recimo, tako kot, ne vem, Razan piše ali pa nekateri drugi avtori še, da trg, Je v tem pomenu teh ekonomskih doktrin, osnovnih, da je fikcija, Trk, kot tak ne obstaja. Namreč trg, je, trg se samo v izjemnih okoliščinah realizira kot neko področje, kjer velja za, recimo, produkte določenih panov, ki vstopajo na trg ekvivalentna menjava. Če se pa vprašate, kateri so pogoji vzpostavitve enih takih področje dejavnosti. Boste pa videli, da so to vedno uh, ukrepi s katerimi nek politični in družbeni dejavnik uh, nekomu daje privilegije ali pa nekomu jemlje uh, možnosti delovanja in jih nekomu drugemu daje. Tako Skratka, uh, jaz mislim preprosto to, da si mora družboslovje na novo osvojiti področje ekonomije. Uh, področje ekonomije Na ta način, da rečemo, pri ekonomiji nikoli ni šlo za nič drugega kot za družbene odnose. Nekateri določene ravni teh družbenih odnosov so v določenih pogojih O eh, osamosvojene strukture, za katere se zdi, da delujejo kot naravno nujni procesi. Ampak samo tisti pogoji, zaradi katerih lahko za omejen čas v omejenih pogojih delujejo tako, To je predmet družbene analize, kajti to je vedno eh, rezultat zelo določenih političnih in družbenih procesov, ki nikakor niso samo ekonomske procese. Z drugimi besedami povedano, um, jaz mislim, da če boste ste Poglejte pa kdaj v resnici, kako se je Fridmanovska politika, kako se je neoliberalna politika uh, vdejanja dejansko. To so najbolj brutalni posegi države, vojske in tako naprej, v družbeno na življenje, v življenje drugih in tako naprej. Se pravi in na Friedman na osebno. Prosim? In Milton na Friedman ja. na osebno. Ja, Milton na Friedman na osebno da, tudi. Ja. In eh, tako da z tega vidika pogledajte, jaz mislim, da je nasprotje eh, med eh, eno in drugo šolo ko zadeva samorazumevanje odnosa med družbo pa ekonomijo, da med njimi ni bistvenih razlik. Razlika bistvena, ki je, je v tem, da so recimo in temu kinezjanci v splošnem veliko bolje družbeno razgledani. In zaradi tega nagleni k temu, da počnejo manj na Jaz mislim, da pa, moramo to fikcijo trga kot nečesa, nečesa to, to, to trga kot neke nečesa idealnega, kar samo po sebi deluje, to treba razbiti, tega nikoli ni bilo. Na čem to temelji? Če, če pogledamo to idealizirano podobo trga, je trg v bistvu fikcija, ki nastane kako. Tako, da se vzame za osnovo delovanja trga odnos med dvema posameznikoma, ne, ki se jih vzame v načelu kot enakofravna ne, in, eh, in medjava, med katerima je razumeta kot svobodna pogodba. In potem nam pravzaprav rečejo, ekonomija, to so sami akti te vrste, ne, samo da V takem aktu ne nastopa posajno zdika, ampak nastopa v imenu na ne vem. velike družbe, ki zaposlejo tolj potok tudi in tako, naprej, in tako naprej, tako naprej. Ampak, je ekonomija v bistvu? Ko pogledate ekonomijo, ko bliže, to vidite, da gre, gre za to, da država izvaja pritisk na druge države, za to, da spremajo krepe, s katerimi pač recimo ne, dobi nek ekonomski akter sovbodo da potem recimo deluje in temu se pa potem tudi reče trg. Čeprav s takim idealiziranjem delovanjem, no, popolnoma dobeni zreze. Če pogledate danes recimo dejansko tržne razmere, v kateri delujejo mediji, no, recimo vzemo mediji. Medija obladuje na vsem svetu, mislim, da je trenutno pet družb, ki imajo ne vem, veliko večino. Ampak kapital ki, je kapital, ki je v teh eh, družbah, recimo, ki katerih mi dobivamo, eh, recimo, televizijske dnevnike, ne, je popolnoma isti kapital, ki je najprej že v eh, z vrsti za agencije, ki s to izbirajo, eh, in tudi vijesti, In če govorimo, ne vem. O o nekem filmu, ki ga danes nekdo posname, pa jasno da je kapital, ki za producerki film, a isti kapital, ki za tistimi mediji, ki bodo te film opisali, ki je za tistimi, ki bodo prikazovali ta film, ki je odzadje za tistimi, ki bodo proizvali gegate, ki film, filmu imajo, in da je isti kapital odzadje za recimo založbo, ki je dala soundtrack, v katerem pač, recimo, pevka, noši, glede tekih izpedilov, mezi tukaj, kje tukaj ne vzali. Se pravi, treba je pač vedeti to, da, da, da pogoji delovanja velikega kapitala nimajo absolutno nobene zveze s tem, kar, kar pač ekonomisti, recimo, ponujajo kot tak, kot idealizirajo dolgo trga. Da imam Zdaj uh, je v bistvu eno pripombar, pa mogoče eno na se pravi, to nekaj do taj večera, uh, jaz se sredim, kako razumem, v bistvu takšno kot je trg trenutno na nek način, v bistvu tudi seleccionira dela, ne, sem zdaj se razumel, je na nek načini tudi odpravna nekatera, ki bi bila družbeno koristna in kakovostna in jih tako prej rečeno za učiteljska dela, Tu se kazalo, za nas ena plus še, če bo za 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, To 4, 4, 4, 4, 4, 4, Cena dela 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, In to je tudi ideja, to mislim, da, bi, da je funkcija internektualce, ki potem delajo to in če se je treba pridorično zdaj družbo sloje, neče o tem, kako rečemo, pa humanistiko, ko smo že tu, mislim, da potem vse eno premalo, da bi samo, ne prej Enka rekla, resnice, samo osveščali, um, potem pa na nek način, kaj da se da zdaj, ne vem, ljudje na te družbe organizirajo, da bi Boj dejavno se morali vključiti v ta politična boja. To se mi zdi tako, da se mogoče tudi nekoč, ker brez tega in brez te povezovali nek mostov, ne, ki bo na nek način tudi premostili vse te razlike v diskurzih, se ne bomo povezali, kar je ravno izkušnja štivlja od nas tukaj, kako smo imeli raznih idej, projektov, ampak naspolj ta delita dela, kakšna je, na nek način se na zabije vsak dan e, energija ni bolje, ne sem to pomaga da si morali razumeti probleme, ko je tudi priti. Tako da mm. jaz tisti bi etični po tem, ne, če je da to nekako, e, zirka, če to to nekaj se strinjam s tem, tako da pač moramo. recimo, hm, Če sem bil, glede tega, na jasno se toliko popraviti, ne, samo da, povedano preprosto, pre, pre, pre, pre, pre, pre jasno, da se morajo učitelji eh, organizirati politično, zato da bodo lahko politično eh, Svoj položaj popravili, pa ne samo svoj položaj popravili, ampak tudi, da bodo dosegli od družbe v perspektivi drugačno razumene obravnavanje šole, gotovo. Ne? Uh, jaz želim samo to reči, da se mi pa ne zdi. Vete, jaz sem bil v življenju sorazmerno veliko, krat recimo, uh, v, bom, v, v, v funkciji, ki je nekako taka lebda. Ne? Kot nekdanji urednik radija, študentov, potem po 20, ali pa 30 in, in več letih uh, večkrat na radi študent povabijo, pa nekak je pol poanta ta ne. Pa vi, vi nam povete, kako moramo delovati. Ne so tem zrojim, vi, vi, vi sami morate ne, se odločiti, kako boste delovali. Hočem samo to reči, da se mi ne zdi dobro, da bi intelektualci prezemali funkcije organiziranja drugih, koliko se ti znajo sami organizirati. A ne? Zato, da bomo pa pametni, kako ko rečem, je pa nujno prav to, a ne? Da, da se, se srečujemo ljudje, ki delamo in živimo v, v različnih okoljih. Uh, drugimi besedami povedano, zato, da bom jaz bolje vedel, kaj lahko rečem o šoli kot taki, ne? Uh, zato, da bom jaz to bolje vedel, potrebujem bolje organizirane in bolje ortakulirane učitelje. Jaz te vednosti ne morem ne, ne? Uh, Samo skozi Sveda pa maj, recimo, tudi predavanje, kot je tole, pa maja natančno to funkcijo, a ne, v bistvu, izmenjave eh, mnenji, ne? da in teorije, in naravni mnen, kot narukovaje, uh, že že predseleno Ne misli samo na sve slobi, ampak že o teh stvari, da je v ostanke vprašanje, kaj spoditi. Uh, večno vprašanje, in to ni novo vprašanje, ki bi zdali o posebej v talogah, kaj spoditi škudajni. Uh, ko bi preskočil naj malo, ne? ko bi te izval kot cenenje na spoštovanega profesorja, da si priloščiš iskrico utopije, Neljvena pozicija, ki se imel do zdaj, kot njegov, ki nam je o nečem kaj pa ti, pa se vse okoliščine, ki bi bile lahko umelj, preveč omejevalne, no? kaj pa misliš, da bi zdaj trebalo narediti? Tri do pet minut divih ideje. Zdaj, Po soberovski obrati, to. Klasično, klasično. <laughs> Jaz se rad natančno tega obrano, da bi... Evo zelo. Zdravljivo, da so tega obranje, ampak prav vsi, e. ko pač so na neki poziciji, recimo, po deločenju situacije, recimo, zahati, da, ne vem, imam že kar nekaj izkušenj, ki predavate mi, ko prije, recimo, do tega boljega vprašanja, rečemo tako, enostavno vsi utrpne. Ne? Pač, enostavno, če ne, ima te neko, kar tiče. Sedaj, se nekaj če ne povemo, da je malo podobno. Uh, mislite svoje, ne. počnite svoje, to, kar iz neke vaše subjektivitete, družbene in potrebne in ocen, da izhaja, počnite to, ne iščete somišljika, prepoznajte somišljike. Tu se je parado, da ne gre to, kar se prebija. Ne, gre je puno prav, ljudi, pravzaprav preprosto povedano za tohle. Jaz živim od tega, da predavam. Meni ne obvezuje, da moram nebino pisati. Veliko več bi imel od tega, če bi pisal tako imenovane strkovne na in se bi bilo tega ješ principa nademel, da bi Tako da to je angažma, da povem. Medtem, ko se mi zdi preprosto neče a ne da bi, da bi ljudem, katerih konkretne okoliščine de, de, de, de življene in delovanje premalo poznam, da se govorimo, delati morate tako. E, mi radimo preprosto ta stik ne, med, med ljudmi, ki delamo v različnih okoljih, Najprej, da si povemo, kje vid, mi vidimo probleme, svoje dejavnosti, Od to naprej pride potem to, da bomo uh, videli, kje imamo skupne točke, kaj lahko naredimo. Kaj lahko naredimo mi za vas, vi za nas, kaj lahko naredimo skupaj. Bez tega se jaz lahko zmišljujem na pamet, ampak čemu bo to služil? Ne uh, Jaz nikoli nisem bil zadelegi z idejami, ampak <laughs> jaz mislim, da uh, preizvajalci ideje se moramo malo. kratiti. Uh, niso vse ideje dobre za realizacijo. Jaz sem bil kar na nekaj inicijativnih zadevah. In pač rad spovendam, da moja generacija je svoje naredna. Mi smo, da se grobili z nami in se kaj si zajebali. Da, se pa na nalazi. No, to ga še je. je Ni to meni ne možeš reči Zdaj ste že posebej zaupali. Jaz po, po, po, sem, istra, <laughs> ja, ja sem že pokazal, da sem uspel uničil, gre za nič, da se lahko. <laughs> ja, izvolite. <laughs> ja, samo pri miru, ne prepustim, da je to, kar je bilo ravno kar Prvič, praviš, me čutiš, je univerzijalnega intelektualca, ki ne odpira samo teh nujnih akademskih točk, ki jih pač univerzij kot inštitucija zahtevajo od PR. Mi na Ljuzovske fakulteti v Mariboru, za razliko od v Ljubljani, razmišljamo drugače. Namreč, ravno kak smo se odločili, da se ne priključimo splošni stavki 18. aprila. Zakaj? Ker nas je bilo premalo, ki smo glasovali za to splošno stavko. Prej imamo nabiranje rehabilitacijskih točk kot svojo lastno eksistenco. Tako da, vidiš, to je razlika, ne? To je sveda totalna blamaža. Mislim, nekdo mi je rekel, da smo jednina šlajnica Mariborsko njerajze, ki ne bo strajhala, ker je prej mala. da bi strajhali. Raj točke, kako da bi misli na vlastno prihodnost, To je ena fustnota, ni vrede. govorimo o filozofskih fakulteti, ki bi morala biti potrečena, najbolj posrečena najbolj humanistično, progresivna, videti v naprej in podaj in pa pregovorimo o Filozofski fakulteti v Romarju. Goši goši, a, druga stvar, včeraj sem bil na posvetu o nujnosti brosloveni humanistike v Ljubljani, veve ste, da Janše, Janša reže glave, da je začel harati to, Raziskovalni zavodi, da bo začel z pedevoškimi inštitutami, in tako naprej. Tam se se zdelo, da so kot tukaj danes, v obliki: e, šlo je za celodenje posvet, svet, šlo je za 20, približno 20 nastopajočih in bilo eksplicitno rečeno, da vsi ekonomisti in njih bilo malo, ki so bili povabljeni na tak posvet, preveč smo jih odgovorili zakaj ne bodo prišli naposleni. Sprej, ekonomisti v Sloveniji se ne čutijo, ne druboslavce, torej, so soveda tudi nekomuniste, in se jim fučka za to, kak gre raziskovalna dejavnost ali druboslovna komunistika v celoti v Sloveniji. To pritverjuje vsem tvojim tezam in seveda tudi tej, da se bo moralo, če se ekonomija že naparja s tem, čemer se mora, Drugo je invazivno ukvarjati z samo ekonomijo. Skratka, pridružuje vsemu, če me ne bo danes rečeno. Skratka, ekonomisti so rekli, da je ekonomija velik problem. Tretja fustnota, in bomo malo kritični do tem. Ti si na neki točki danes izjavil, da je levičarjem svojstvo neke vrste mazohizem in samodestruktivnost, v smislu, da se levica pobija med samom. Ja? V porabu si glagol sumiti, se pravi levičari sumijo druge levičarje, ja? da so premalo levičari. Ja? Govoril si o autodestruktivnosti ja. ja. levičarjev. Zdaj, če to z družnjem zatvora, za moj radikalno, ekskluzivistično pozicijo, skladno, s katero trdiš, da je treba boje levice a, a, peljati z umaj institucionalnih in političnih razmerjev, predvsem strankarskih. Se sam vprašam, ali nisi sam padu zapadil svoje lastne kritiki v smislu, da postavljaš sebe, ne? to zunaj strakarsko politično levico kot nekaj kot nekoga ki sumi da je strakarska levica institucionalizirana levica premalo in Misim na ta prav za prav, razumeš, za tačem z kritiki, da. Razumem kaj ja. praviš, ampak mislim, jaz mislim da nisem mislim, mislim tega na pravo sai kaj ti Moja kritika levičarstva je predvsem kritika neke subjektivne pozicije, ne, ki izhaja iz tega, jaz sem levičar. In ima mislih vedno neko polje tega, zakaj se mora levica zauzemati, da je vredna tega imena, če lahko rečem, in potem selekcionira, kdo je in kdo ni. Krati ve, se pa zgodi to, da, da ko se na ta način nekdo samo identificira kot levica, prvo, kar se mu pokaže, je nasprotnik. to je, je ne? Se tisto protečeno, da se je treba bojiti. In eh, jaz samo pravim, da zaradi tega, ker je to neko dualno razmerje, se v to zapletamo. Se pravi, jaz menim, da če damo preprosto v oklepaj to, jaz mislim, da, tega, mislim, da, je, da je dovolj za priznam, ne da se da tudi meni izgubi to, da sam nekaj na sebe označujem kot levičarja, da se moram zavestno bodo proti temu nekako sam predvsem odbrani, ne. Ampak mislim pa, da smo na robe razumel v, v tej točki, da jaz ne postavljam, recimo eh, se ne zavzemem za nek zunaj parlamentarni boljan, če tako hočem. Sam prejim, da levica, kakor v Sloveniji je konstituirana, je zapetena v ta dualne razmere zaradi tega sposobna napraviti tega preboja. In hočem pa, zaradi, pravzaprav za večje pojmovne jasnosti, ta pojmovni privoj preidentificirati recimo, recimo sintagmo radikalna družbena sprememba, ali pa danesem uporabljil pravzaprav tega izhodka iz kapitalizma, kot pa nebeliko, da je projekt levitel. In mislim, da pa še neposredno zdaj ne može biti projekt stranke, in da ne može prihadati krati strani. Še zdaleč pa ne mislim, to sem pa povdaril, Da ne stranke ne bi pravzaprav uh, zanimali za to. Hočem uh, samo nekako reči, mislim, da gre tukaj samo za neko fazo, nek korak družbenega razvoja, ker preprosto absolutno ne moremo mimo tega, da, um, da si zgradimo nek nov prostor, artikulacije misli, uh, um, oblik delovanja. In tako Za katero mislim, da bi morali potem preklasiti vse drušben prostor na nek način. Ne? In nikakor ne mislim, da, da ne bi ignorirale politiko ali stranke, kakrkoli. Jaz samo mislim to. Če ta projekt je uspešen, se morajo stranke same vsebi spremeniti. Tiste, ki se imajo Radikalne družbene spremembe, kot je tu navajaš, niso možno v Sloveniji. Najmanjša enota, ki je to možno, je EU. Tako, zelo Nekaj, kar hvala, se to upozorilo. Jaz sem uh, um, implicitno na to večkrat pomislil. Nikoli v tekstu, pa nisem tega, te, ali pa mogoče sem obrovno grobno povedal. Ja, Ampak uh, meni se zdi samo nekaj let. Ne samo, da je, da je, da je razmer, ki ga moramo misliti. Evropa v svetu. To sem se večkrat povedal. Ja, Če pa nisem povedal, pa moram povedati, da bo zadeva jasna, pa je, da mislim, da je to zelo dolgoročen projekt. Z drugimi besedami povedano, kar zadeva politična situacija v deženi, tukaj sem še veliko večji pesimist. Sem veliko večji pesimist kot 20 kar sem povedal. Ne. Zato, ker mislim, da bo še kar nekaj časa šlo na vzdolj. Zdaj ne bo šlo tega pa še krepi, ki jih delajo v katastrofom. Pak, ravno zdaj tega ne smemo čakati. Ne moremo čakati. Ne? Samo hočem reči tole, naš cilj, nažalost, ni čez dva meseca, ali čez dve leti, kot glede nekaj katil rekel. Naš cilj je časovno, ne vem, vse naše otroce ali če, če bo. Če hočemo, da bo vedenih, ja. boljše živejem, da bo tam začinkaj. Ja. Ok, kaj se, uh, sem zdaj oglasil, a ja mi šla razprava, bilo to smer, bilo spravno. Zdaj, uh, strinja z zboru Tomosonka je, ne, da vemo, kaj je treba narediti, samo organizirati se moramo, Če malo mislim, da bilo tu preveč idej, ne, <laughs> da imamo preveč idej o tem, kaj je treba storiti. Se mi zdi, da je bilo veliko uh, dobre analize, kaj je narobe, ne. Uh, s sistemom, v katerem živimo, mogoče tudi res, v tem težko sodim, ne, da je treba razgraditi kapitalizem, ne, kar se mi tak zdaj skoraj ne projektu ne, kako bi se organizirali, eh, da bi ta celo resničili, eh, spoh, če je naš, če, če je res osnovna enota Evropa. Ne, eh, ampak, eh, bo, mislim, bolj moralno bo malo zdaj količe odlokat. Eh, mislim, Anša mi je zopern, eh, neoliberalci so mi vse, ampak če pogledamo realno, ne, Ali ni tako, da uh, država živi na dolg, ne? mi živimo na dolg. Če hočeš živeti na dolg, moraš imeti nekoga, ki ti je pripravljen to, da <coughs> ti pripravljen denar posvojiti. Uh, uh, če nisi sposoben denarja vračati, potem ti ga nihče ne bo posvojil. Uh, a ni to nekaj finančna načlova, ki jo rešuje trenutna vlada? Ne? Uh, mogoče je da, da je uspelo usiliti to dojemanje razmer, ne? ampak mislim, da če pogledamo zdaj, se so odgovori različnih političnih akterjev, uh, sega samo od tega, da je treba uh, skrati, mislim, uh, takoj mislim, tokovati in, uh, in skrajno. In, uh, med, in sindikati, ne? ki pravijo, da je treba, da če vrčemo postopno. To se mi zdi, da, da izčrpa našo politično mišljenje trenutno. Ne? In kot pristranskih ljudov, sploh ne vidim, da je imel kakšne ideje. Ne? Uh, tisti, ki so, ki so malo bolj resnični, so se strinjali, da so nekrati, za so te ukrepe prej in tako dalje, in da je že za razgradno socialne države in nekaj vse. Ampak uh... <gaj> jaz bi samo videl, kako ta daniza, s katero se strinjam. Vredno res, mogoče je res, da kapitalizem prišel do roba, da ni sposobno več s prilagajanjem razreševati teh protislavo. Mogoče je res, da je to šlo tako dolgo, da smo na zapodu živeli na račun uh, juga, ali na severu živeli na račun juga. Ne. Uh, zdaj pa, ko bo kapitalizem globalen, se vse skupaj sesula. Ampak kako, kako zdaj to umestiti? Bez kaj so ti prvi majhni korak je, ki je treba narediti v trenutnih razmerah, ko je očitno, da nam finančni kapital diktira pogoje, in smo jedni, finančnega kapitala, mi imamo lahko krasni del o trajnostnem razvoju. Ne? Bilo bi treba, ne vem, e, ene energije bi lahko zmanjšali, ne? ampak to zahteva denar, ki ga bomo vzeli, ne? A, država ga nima. Ne? Mislim, finančni kapital, očitno, zato ni zainteresiran, ker ne vidi v tem dovolj ljudnička in tako dalje. To me zanima. Ne? Mislim, smo, smo veriti, imamo to dobro idejo, kje bi hotli biti, ampak kako sploh zriti pogledati. To me zanima. Um, tebne mogoče začeti na več konce, jaz sem nekako nakazal, nekaj nekaj ne, ne, ne dva, kaj sem mu nakazal, Staru, ne, je, sem šel k njegi Glede tega, kaj Slovenija lahko napravi, jaz bi jo rekel, tako sem. Zdaj od tega, kjer smo odvisni tu in terijo, ne, sem, je vprašanje, kaj lahko Slovenija napravi, za to, da bo čim bolj odporna na razno razno narosti, ki se jih spomeni. Ne? Jaz tukaj pričakujem, da politika, ne svetovna, ne evropska, ne bo enotna in da smer, ne, ne. v kateri se bo dobro vršovali, mi ti slučanja ne čas To je enizmed razlogov, zakaj se mi zdi zapisovanje fiskalnega priloostavo po apsolutna narost. Ne? Samo tu se ekonomisti z nami strenjajo. Ekonomisti so včeraj na obnevih razlagali, da je to neumnost. Da to ni, mislim, da kot ekonomisti tega ne mora podpreti, ker v ekonomiji potrebuješ manjevrsti prostor. Ne? S tem se pa zvežeš vokaj. Tako da, in so izredno rekli, da je to samo, <coughs> samo politični razlogi in motivi. Ne? Z, z Koda se sve tu smo, da jih s tem vrebo, če po druge. Po mojem, tako imam rekel, tem političnim uh, um, težjem, merkozi, je nesmiselno na tak način ustreči uh, zaradi tega, ker so tudi te zahteje in vnevnita. Te zahteje so bodo lahko, uh, ne vem, čez par del, pogovno ima še kamo pa takrat. Mislim, Perspektiva, se vede ko začne enkrat z iskanjem pravi, jaz pravil postaja uh, ustava uh, uh, papirki, da lahko vršiš proč, a pa lahko bolj stroč, kot z njim riti To, bliže, če to že, je to, ker ker je vedno treba stalno spremenjati. Če je treba stalno spomirjati, da no, hoče na voljo resno je malo, ne? ne? Sedemkrat je že das spremenjena, 23., to osma. V ustave, in pa domače poveda na za in vsako ima pet minut za, da se spomne, da se bo spremenil. Hvala. Ja, mislim v tem, da. Ja, mislim v tem, da. Vsak ne bo da bih. Tako se pravi, mislim, da praktično razmišljanje, da se začne, šte, kaj lahko državani in tudi država, nadelj so tudi odporni. Pravi, odpornost na, na, na usmerije, ki lahko er kapitala, ta oni ona nekako boljše smejo, In zato pravi, kega iz iskaja, da mi potrebujemo več družbene stabilnosti, postavite pa mogoče seveda najprej na ten način, da da danobene da družbene skupine ne postavite brezskobno podlaganje, ne? in, in, in da namesto da probate skregar na carvo, javni sektor, pa sektor. Ja vse bomo morali, mislim, živeti skupaj, se ravno tako kot en stal materijo, rabi šoro, ne srabneš ta lateralne. Ne? To eh, pelje, Tukaj pač ne vem, kakšne manevrske možnosti država ima, ne? Ampak ima. Recimo, ja semumenoval eh, možna zagrej, ko lahko to karkoli počte, ne? Ampak recimo takih oblik dela in tudi drugavanja sredstev, katerih cilj ni kapitalni, temajo tega peč ne vem določene drugačne oblike dejavnosti ekonomske, ne? Recimo javni zavod, je v principu nekaj kar danih ga zasluži svoja dejavnosti, in lahko vlaga samo nazaj za svojo dejavnost, ne država ali tudi drugi vata sredstva in To, da bi... Jaz ne vem na svetu, zakaj ne bi recimo, mogli nekateri časopisi na primer, pa kak drugi medij na ta način. Ne? Ker se dela samo družbena škoda s tem, da, da je edina možna oblikov, v kateri beduje uh, podjetje. Prejšnja vlada je bila pod vodstvom socialdemokratov In je med drugim uvajala zakon o preprečevanju dela na črno je te na referendum, na referendum pa Ta zakon je prepovedoval, časovne banke, ne bato. Je prepovedoval je pre minister za pe cifrni Stanke to je, resim, je na televiziji jasno in jasno povedal, da ta zakon to vse je prepoveduje. Pred tog socialdemokratska stranka. To da ne rečem kakšna, ne vem, je to vrstvo, kak je zajedna v glas, ki je vsaj iskvena, pa povem, kaj rečem. Jaz sem, ko sem pripital, jaz sem prebral, nekajde, jaz nekajde. predla zakona, še sem prebral, nene je to izvečitno, da je ta predla, ki napisal nekdo, ki ni živel v Sloveniji. Jaz sem se pozanimal in sem vedel, da je res to nekdo po Haneckem da ne bi Razlika med Slovenijo in Kanado je seveda v tem, da je Kanada skoraj popolnoma urbanizirana dežela, ker je vaši za vsako storitev, a ne dobitek bi nekoga, ki to pač komercialno dela. Medtem ko je Slovenija od nekdaj veljala, ne v sociologiji za deželo, ker je, da se izrazi, ne uče, ne Dejavalizacija potekala hitreje kot urbanizacija, pripovedano po domače. A ne? Ljudje so ostali na domovi svoje starše, ostale s starše, imajo malo zemlje, tako, tako naprej. Mnogi živijo v manjših naseljih, medsosedska pomoč je absolutno en glavnih mirov, kako v teh krajih preživimo ekonomska krize. Kdo mm. hoče, da to posega, je socialni anarhizem za manjkoli. Ni to bil profesor sociologija? ja. Veš, <laughs> nakaj na televiziji, ko smo se srečali, če gra s to... Ja, sem moram kratko, kaj ste delen... kaj prej je tudi gospodu imel, da je v vidih v na um, presnetna <kluh> svika, ta nek vrstena pamčna lažna dikotomija med kenzijanstvom in potem temi svobodni trgi, brutalnimi Friedmanovskimi. Vi pa ste omenili, da bi lahko, oziroma, da, da naj bi družiposlovci prevzeli ekonomijo tudi pod vlastna domena, če si to prav razumev. In me zanima, kako si vi to predstavljate, tudi kot etatist. Ne, ne da bi prevzel to do mene, s ekonomista rake, da se mora še ekonomija raznanost spremeniti, da mora biti postati veliko bolj obzivna na to, da razume ekonomske pojave kot družbene pojave, teda večinoma ne dela ali pa se izogiba temu, da to dela. Veliko bolj je treba. Samo pravim, ne smemo se te materije ustrašiti, mi se moramo vprašati kako se trgi zares formirajo, kaj se dejansko tam dogaja. Ne? Kaj, eh, kakšne socialne posledice so, s tem, da se pač recimo, eh, nekje vzpostavi trg, kako ti trg dejansko nadzoruje? Samo, da trgi so osnovni družbenih odnosov, nič drugega niso. To je ne? nekaj, kar se mi zdi, počne sodobna ekonomija, oziroma makroekonomski del, recimo, preslikava tistega, kaj recimo sodobna znanost počne, ko nam slika modele kozmosa. To so, recimo, ko vi govorite o, o tem, da bi ekonomijo opet nekako podružboslovili, da bi jo malo odtrgali od tega, V korupciji, v tem matematične modele, ki, ki obravnavajo našo mikrocosmično realnost v neko abstrakcijo, se mi zdi, da na podlagi česa lahko očitate ekonomistom, da, da to počnete. Pripravljeni podati vzporednico z naravoslovjem, pa sodobno znanost in nasploh. Se mi zdi, to nek obratni eh, proces od preteklih slabih sto let, recimo, ko, ko so bile tendence tudi v preteklem eh, tako imenovanem, američarskem sistemu, po, po naravoslovljenju vsega, kar se pač daje. Se pravi, danes imamo to situacijo, da je celo psihologija v bistvu eh, zgoljše. Eh, neka možna veja neuroznanosti in tako daje. Kaj mislite? Zdajte, nekromno so zelo veliko ekonomije, ki jih je mogoče legitimno, pa če kratimo, z matematičnimi modeli. Ne, to mene nič ne skrbi. Ne to se mi zdijo Gre samo za to, da je zelo dvomljivo, da ekonomisti vedo, kaj je tisto, čimamo prav. mi pač, mislim da je da je najbolj temeljno spoznanje to, da je ekonomija ma oprav z odnosimi ljudi. ljudmi. Se pravi, mi Zato, da bomo vkladati kapital, ker kapital je tudi družbeno razmeren bi morali bistveno bolje razumeti za kaj pri te zadevi gre. Ne? Kar zadeva pač modele znanstvene? Glede, modeli znanstveni, jih je sreda mogoče prenašati iz ene vede v drugo. Ne? Legitimno ali nelegitimno. Domiselna ali ne domiselna. Uh, gre samo zato, da če vi lahko imate uh, sofisticirane matematične modele, ki vam opisujejo, kaj se dogaja na nekem trgu se cena ne, čim drugim, ne, kaj se zadeva ekonomska akterija. Ampak gre za to, da ekonomisti opisujejo ta svet kot konstituiran svet. Ta tak je. Ne? In Pravzaprav to, kar oni zahtevajo od politike, vedno je, ustvarjate mi tak svet, da bom jaz lahko svoje modele uresničeval, eh, pa boste vidili da, da je moj model dober. Govorim tukaj o makroekonomskih modeljih. Mikroekonomija je čist posebno področen, zaradi tega gre za to, kako se recimo firme s organizirati, da bodo preživile v realnem svetu. Yeah. Uh, ja, jaz se skrpo cest vrmina skrinja, uh, prvno smo dideljkeval, da mora smo malo stavili na strani ekonomije uh, in vera, da ekonomija z moralo nima nič, na tak način, matematika z moralo nima nič. Če jaz žene v Vrhuščavi ne dan and exploits kulturni kulturniki brez dela, če ne dobijo znanje. To je, je možnost. Ja, A je to potem na realni žakon, da morajo v glavko to mre? Ampak samo na trenutek. Dve možnosti sta. Ena možnost je to, da bo ekonomisti, mislim, da bojo gospodarstveniki, mislim, da se spolomejšam predstaviti, da bodo kulturniki ostali brez dela. To je ena možnost. Če bomo možno šli, po, da bo družba, da za, uh, ekonomske zakone, osmerila je to se to ne bo zgodilo To je ena možnost da postanijo kulturni. Druga možnost je to, da bomo vsi ostali bez hrane. To bomo tako tako. In naslednje Meni bo Ne. Apsolutno. Ja, To bude to dobro. Zdravljate. imam še čas. Uh, so, vreči, vreči, vreči. Uh, ideja, ideja ne da naupravite ekonomija z naravnimi zakoni iz iz, iz nekega udel delovitskosti, ki pomag vselnem deloška, in to je postavka potem da so pač do, dobilene ponareje retke. redke. se ponareje prav počutnice retke, zaradi tega ta živa bitja, prelično leva kaj je Arabija se zna, da tudi do dni in tudi človek. Ne? In eh, Zakoni razdelitve so bile v različnih družbah, ki so jih ljudje že poznali, mislej, tudi radikalne različne, kot so danes. In vzamejo dobro, da družbe, ki so živele razmeroma v obilnem okolju, eh, kot re, to, v obilnem okolju, eh, niso imeli niti najmanj ideje, niti o tem, da so dobrine redke, niti o tem, da živijo izropno-bistani in da nasprotno. Verjte eh, antropologe, pa boste videli, da so delali raziskave med tako imenovanim bušljami v 17-ih letih, ne, da so ugotovili, da delajo na dan bistveno manj kot so dobri ljudi in da v normalnih razmerih, če ni ne vem, nekih eh, recimo, zelo nenormalnega podjetja, da nima očitka, da je kaj manj. Ideja, da ljudje eh, so dobrine redke, je ideja, ki izhaja še iz neke družbe, v kateri nimajo vsi dostopa do, do dobrin in kjer razlikave do dostopa do dobrin eh, eh, predstavlja družbeni prestiž, a ta budoča družbeno hirarhijo. Um, Ljudje živimo v družbi, družba je seveda, tudi neravno dejstvo in je tudi, eh, in je tudi družbeno dejstvo, ampak Tudi odločitev o tem, ali bomo solidarni ali ne bomo solidarni, je za vsako družbo družbeno dejstvo, ob katerem se mora odločiti. Jaz dobro poznam eh, literaturo, ki, kot recimo Gerarda Diamonda, ki se, ki se je z naravnimi pogoji družbenega preživetja in govori o različnih razlogih, zakaj so družbe. Eh, zakaj nekaterem družima to ne ampak vete, to, kar nas na vse zadnjo znajo tem je, ja, ne, da pač eni niso poskrbeli za svoje preživete, drugi so poskrbeli za svoje preživete. Če se pa hočemo zakaj se eni to zgodilo in pa ne, smo pa družbo slovo. Pri konkretnih razlogih in tu jih vas recimo med drugim, prav zaradi tega, da posvečam predvsem pozornosti pred polungovskim anskim družbam, kjer se jim zgodilo, ko pride El Nino, a ne se pač naravne razmere zelo ubrnja. Kaj se je zgodilo v stavič anski da ko je prišel El ne? Moji so so žrtovali ljudi. Še bolji El Nino, Haro, še več ljudi so, so, so uh, žrtovali. In kaj se je zgodilo potem na eni točki, končni? Ne? Mm. Pobili so, pobili so svoje eh, svečenike, zakopali so svoja svetišča in poskušali živeti drugač. To je to. Kje je tukaj narava? Narava je pač obči pogoj našega preživetja, in to je vse. Različne družbe v istih pogojih vsem različno preživijo. Brerije, za Indijance so nekaj popolnoma drugega kot so preživili za belce. Ko, če, da, ko so prošli pet uporije eh, ne je, je to da so da so spustili španci konje na ravau omogočilo da so, so eh, popolnoma druge načine drugič kot se ko bi so bili poznali biljan in to se da popolnoma spremenili razmerje med med, med različnimi glemenji tako naprej ne moremo se izogum temu, da seveda moramo upoštevati te ravne Ampak vsaka odločitev v tem, kako bomo eh, te naravne umejitve eh, uštevali. Ne? Vsaka odločitev je družbena odločitev, ki vam bo vedno, vedno bo, bo kaj odražala. Družbene razmere ne znanje in pa, kako se ne zada ključno vprašanje, ko vprašanje solidarnosti ali iščemo take rešitve, ki bodo omogočale vsem preživetje, ali se že zdaj sprašujemo, koga bomo vrhli peč. have been začeli se mnogo zdravo, je in da je to veliko žartevaš v pridnji. In tem trenutku mi smo že bili maksimalno, nismo bili Nismo dali ampak smo ga trošili to še isti mesec, in njim konca meseca. je dobro, kot na postopno iz do Ker ne trošiš, ampak naragožiš. Naragožiš za priboriste. Na banku, ali Ne, ne, ne. Mislim, da ste, te izme, je bolje, ne, ne, je. ne jais, mislim, da Če dovolite, meni se zdi, da se jaz v vesnici v vas mi bolj sprinjam, se pa vam si že da sedano ne sprinjam. Najprej, kar se dela naravo. Ne? Tukaj sem jaz apsolutno na stališču, recimo istoka gajstra, ki za sebe pravi, da je zagovornik narave, ne na stališču tisti, ki mislijo v sovaljnih narave. <kaj> da si varjnih narave je antropocentrični odnos, Ne, ki postavlja človeka v zvišen položaj. Biti zagovornik narave pomeni dopuščati vsem bitjem, da živijo tako, kot je dobro za In um, Narava ne bo nič prizadeta, če ljudje vse Narava ne bo zaradi tega nič prizadeta. Vsak, vsak razvoj narave je naravni razvoj. Ne. Tudi, tako tisti, kjer ljudje znajo poskrbeti za svoje preživetje, tudi tak, kjer ljudje ne znajo za svoje preživetje poskrbeti. In mislim, da je, da je človek v odnosu do narave v resnici že postavil naravo v nek um, dolgoročen, nestabilen položaj, zato ker človek želuje kot kozmična destruktivna sila, ki je povzračila izumrtja taka kot za ki je bilo prvi geološki zadovini zemlje največ kakih deset. In um, paleontologi, ki so se s sprečenih izumrtjih živih bih, so nekako ugotovili, da sistem vseh odnosno z živimi deti potrebuje za to, da se pravzaprav zapolnijo ekološke niše, ki so nastale zaradi katastrofe, da se relativno relativno romobesen sistem sko stave biti, da je to za da je to potrebno 6 do 8 milijonov let. kar je bistveno, bistveno več kot je življenjsko obdobje, kje ga je naša vrsta do danes poživela. Ne? Se pravi, ideja, da moramo skrpeti za naravo, pomeni samo to, tako zelo smo jo da pravzaprav smo spostavili trajno dobiljen sistem, kjer moramo zato mi sami spreveti, da bo sistem deloval analogno s tem, kako bi samo sebi odlično deloval, če, če, če nas v njem notru vidimo. Spet to pomeni, ne, da um, ni abstraktna družba tista, ki se odloča to, to, to kakšen odnos do narave. Do Nažalost. Če se vprašamo, ali je askeza na nek način, ne? se pravi, tak način življenja, način življenja neke za kar neke, nekaj zakaži, lahko sami tudi nekaj naredimo. Seveda se spremimo. Na vsak način. Vendar, vedete, od tega, da rečemo, vsak bi moral tako ravnati, ima se tudi tako, da ekofašizm ne vasiluje, da boč vrna, so poti v to, da se pravzaprav, ne bi še naprej izkorišča eh, 100 devizov, ne, da za ekologijo lahko pa, pa največ vsak bo napravi sam, odlični. E, ena moja štentka naredila odlično magistersko nalogu o reko potrošnje. Pač bila ali še godave, da potrošnje okoljo izdelkov je nekaj, kar se lahko više srednjih svojih svoj pribožči. Drugo, kar je tukaj značilno, je to, da vi lahko imate nekoga, ki, je prav zgedno, ki ima zelo dobro-rečo-rečo hišo, vendar ta hiša je 40 km hudo gledališče, če pomišlja, da ne živi sami in sam se vozi z avtomobilom, složen. Drugi aspekt je zadeve za proizvodnjo zahtevnih recimo, naprav za boljši izkorištev energije. So potrebni materiali za katerih pridobivanje lahko upistano bo v niči okolje, kot je pa ne posredna škoda, kot je pa ne posredna korist od tega. Združ miseljam in mi povedam, kakorkoli vzabelo obrnete, ne, tudi odnos do okolja je družbena zadeva. Ne. Nekdo, ki se z kolesom Tisti, ki ima to hiša ne, recimo 400 kvadratnimi pa ki se sam vozi z BMW v službo, ne, bi se rekel, ljubila največ, če se tega hiše ne bi bil postavljeno, če se tega avta ne bi bil kupno, ampak če bi se s kolesom vozil službo. Ti Ne, ne, ne. ne isto Zdravljanski večer da je, isto gajster bojstva to... No, še mogoče bi to rekel. Mi ljudje imamo to navado, da predstavljamo pač svi, da, da, da družba je enokrstna. Možete da ne zlati v resnici. Še ta sveč človeške družbe je še kakih 20 tisoč leg ali Seveda so pa deli človeške družbe vedno bolj tudi, ne, Domači za golobi, sledil je in podobno. Ja, še za pozornost.